generals gather Kicsit új vagyok a mikrofon álvánnyal. most nem magamról beszélek, mint régen a dácsiákkal, hogy az ember elhozta az autót, nekem sosem a dácsiám, és akkor meghúzta rajta a csavarokat, így vagyok ezzel. Még mielőtt itt az ölembe potyol. De gondoljának csak ebbe bele. Gondolj bele, Krista, de hát mi erről sokat beszélünk. Ugye elmondom ezt a meghúzzák a dácsián az anyacsavart, és hát ez itt kizárólag nálam fiatalabb emberek vannak. Ezt elmesélném, akkor ezt nagyon. Látják, hogy mosolyogok, biztos, ők is mosolyognának, fogalmuk nem lenne, hogy miről beszélek. Mi az a dácsi? Először is. Miért kell meghúzni rajta bármit? Köszönöm, meg lehet szüntetni, és ezt azért is mondom, mert a közeljövőben, de már tegnap így volt, egy csomó fiatalral fogom körülvenni magamat, ami nem véletlen, és nem kizárólag azzal van összefüggésben, hogy jön a nyár, és akkor meg egyáltalán nem fog dolgozni, és teljesen más emberekkel veszem magam körül. Ha egyáltalán lesznek emberek, akkor megfeje más emberekkel nem fogok találkozni, mint most. De a szakmámból, a létezésemből adódóan van egy távolságtartás, vagy a lett egy távolságtartás, amit leginkább a munkában tudok csökkenteni, Erről tenne részletesen, talán egy kicsit hosszabban is beszéltem a partizánban a kelletténél, de hát kíváncsiak voltak rá, mint, válaszoltam. Szóval, hogy az embert hihetetlenül foglalkoztatja az. Nagyon sok minden foglalkoztatja, amit lehet téma és nem. De az, hogy amit csinál, az... Kimegye a divatból, az kizárólag azt a korosztályt érinti -e, vagy érdekli -e, ami azonos az övével plusz-minusz egy-két év, megszólít-e Hogy szólítja meg őket? Számomra ez, ez annál sokkal hangsúlyosabb kérdés, mint amit egyébként önök tapasztalnak. Ma 2021. május, fogalmam nincs hanyadika van, de tényleg elképzelésem sincs hol. A 28-a van és péntek. Igen. Um, a Filippo vért egy üzenetet, hát Nemes Gábor továrok egyet, mert Nemes Gábornak is Horváth Csabának helyet kéne cserélniük. Szívesen játszom ki, úr, de szívesen beszélgetek önökkel az akármiről. Van egy negyed óránk az nem kevés. Nem tudom, miről beszélgessünk. Amiről akarnak. Ijaj. Ha azt kérdeznék, hogy engem mi foglalkoztat, hát akkor azt mondanám, hogy itt van a hétvége, és megint úgy zsong a fejem az eltelt héttől. Nagyon örültem, hogy a Kövér László azt milyen sokan elolvasták, és lájkolták. Like Erre meg eszembe jut a Friederikus, akit ...nek a műsorába belenéztem a Kassatibivel, aki nekem nem tudom, miért Kassatibizerem, is ismerem. Üzzük azt, amiről beszélt a Szilágy, hogy egy műsor, egy rádió műsor. Na, nem üzzük, helyes. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. És az merült föl bennem, hogy vajon helyes dolog-e a magyar Honvédség főparancsnokát meneszteni azért, mert nem lelkesedett, vagy illetve nem tette egyértelműen parancsba, hogy minden katonának kötelező beoltatni magát. Ezt tudjuk, mert De... akkor ön többet tud, mint amiről tegnap beszéltek emberek. Igen, kap, kaptam, kaptunk ilyen jelzéseket a Honvédségtől, hogy egyelőre 40% az állomány 40%-a nem oltatta be magát, és ők Ö, Hogy a konyhóban van, hogy önnek van ilyen információja a legkülönbözőbb hírműsorokban, meg körbe találgatják az egészet, beszélnek a Maród meg az anyám kinyáról, de erről nem. Tehát június, június 15-éig kapott az információk szerint az állomány határidőt arra, hogy addig beoltassa magát Ellenkező esetben addig kényszer szabadságba küldik őket, tehát nem lett nem le katona, ha csak beogatott. De akkor biztonsági kockázattá válik a honvédség azért, így, ez nagyon ciki. Van, teljes van, teljesen van, Úgyhogy ezek fontos kérdések. Ez kicsit morbid. Igen, igen. Magyarul, magyarul, hogy a katonákat nem lehet az elé a helyzet elé állítani, hogy ez kötelező? Tehát miközben szolgálati helyüket nem választhatják meg azt, hogy beoltatják magukat, vagy sem, ez diszkrecionális. Ezt mindenki eldönti maga. Hát igen, ugye, ugye a miniszterelnökünk, armárműkör minden alkalommal elmondja, hogy nem kötelező az oltás, de hát mégis rengeteg erre szerítő körülményel találkozik mind a civil, ezek szerint mind pedig a... De milyen híreket kaptak? Ne adja fel az informátorai, de árulja már el, hogy milyen értesülései vannak eszügyben. Hát ott dolgozó, ott dolgozó emberek, ott dolgozó emberek. Igen. Civilek, vagy pedig szakállomány? Vegyesen, vegyes, vegyesen, tehát civil házapér, házaspár, házaspárok, akiknek egyik tagja a múlvédségi alkalmazat, és a másik tagja pedig civil. És ennek a vezérkari főnöknek kellett volna ezt elintézni -e? Nem, nem, azt hiszem nem a vezérkari, a főparancsnok. A fő, került. oké, rendben Akkor a főparancsnoknak kellett volna ezt elintéznie? Ö, igen, tehát azt az információt kaptam, hogy ő nem ambicionálta ennek a kötenedőjelnek ízégehajtását. Nem ambicionálta, hogy... vagy nem ambicionálta elég? Hát ezt ez, ez szerintem nem ambicionálta eléggé. És eléggé. azt nem tudja elintézni, hogy beszéljek ezzel az űrgével? Mm -hmm meg, meg teszek te, te rá végül Végülis mégiscsak meg kéne tőle kérdezni. Természetesen. Azt mondja neki az ember, hogy főtábor, nagy halvány, le, hogy nincs, már lassan elfelejtem a csillagoknak az jelentését, de mondja hülyen meg, hülyen. azt mondta nekem a Nagy hogy maga nem volt eléggé szorgalmas ezügyben. Mondja már meg, így volt. Csak mond valamit. Jó, jó, akkor a... jó, a dolog nem vicces. Hát, tehát... Többokból se vicces. Egyrészt azért, mert hogyha 40% van beoltva, Uh, és ez az ok, akkor. 60-40, a... most azt ponton nem tudom, tehát 60 az egyik, 40 százalék a másik. Nem mindegy. Uh, mint hogyha 40 nem lenne. De, de, hát azért közel fel lehet az. De mi volt az elvárás? Hogy 100 százalék? Hát ezek szerint volt valami célkitűzés, ezek szerint van minden dátumot illetően, és akkor ezek szerint ez nem teljesült. Volna még egy kérdésem, ha már így összehozott bennünket a sors, én azt tervezem, hogy szeptembertől minden ellenzéki pártnak, de a kormánypártoknak is lenne egy párt ombudsmanja, aki képviselné annak a pártnak az érdekeit. Ön elvállalná, hogy nem lenne jobb jelölt a Mi Hazánk mozgalom ombudsmanjának a szerepét? Én, igen, így előzetesen, mert nincs kifogásom ellene természetesen a közösségi döntés de köszönöm a lehetőséget. Jó, köszönöm szépen, szeptember. ez még szeptember, viszont hallásra, Nagy tilát hallották. Ami miazánk mozgalom Budapesti elnökét. Uh, amit mondtam az előbb, azt komolyan gondoltam, tehát uh, ha van bárki, aki jelentkezne pártombudsmannak, nem akadály egyébként, hogyha az illető politikus. Lehet politikus is, lehet pártag is, uh, lehet szimpatizáns, lehetőség szerint ne legyen, ne utálja azt a konglomerátumot, aminek az ombudsmanja lenne döröfiala kukat, gmail.com, mindazok a pártok, amelyek egyébként érdemben jelen lesznek a választásokon, azoknak pártombudsmont keresek ha valaki megírja, hogy ő párt ombudsman lenne, dörö. fialajanos kukac, gmail.com akkor egy rövid indoklást kérek, nevet és telefonszámot, hogy elérhető legyen, adott esetben ha többen is jelentkeznek, akkor valamilyen módon kiválasztjuk majd együtt, vagy én, vagy nem tudom, azt, aki ezt elvállalja, ez persze csak akkor működik, hogyha ilyen jelentkező lesz, hogy lesz-e ilyen jelentkező, vagy sem, hallvány, lila, gőzöm nincs. De még egyszer, párt ombudsman kerestetik. Ez szeptembertől fog játszani, és azzal kapcsolatos tudom, piszkálom az orromat, hogy de hát már hadd legyek szabad. Ha? Apámban biztos nem szólt volna az anyám. Ervin. De én nem vagyok az apám sok szempontból előny, sok szempontból hátrány. Tehát ha valaki párt ombudsman szeretne lenni, dörö.fi kukat gmail.com rövidindoklás név, telefonszám. Más? 061-9-11-168. Lehet, hogy a főparancsnok nem kap engedélyt, hogy nyilatkozzon. Én például tegnap megismerkedtem Véna Szályi Márta férjével is már, Vénaszai Márta határán van annak, hogy jobban érdekel az, hogy miért nem kerül elő, mint sem, hogy egyébként beszélgetek-e vele, mert bennem ilyenkor felébred az ellendrukker, és elkezdek drukkolni annak érdekében, hogy ne kerüljön elő, mert végül is legyen neki megtiszteltetés, hogy bekerül a kejfejjancsiba, én el fogom viselni a hiányát. Megnéztem teremt a szülősi Györgyi a beszélgetését, azt nem lesz nehéz felülmúlni, de azt ígérte, hogy Előkerül, miután van neki egy Borsi Zsófia nevezetű sajtós, akit keddóta nem érek el, miközben ennél jobban már csak azért nem keresem, nehogy a honpola félreért se. Borsi Zsófia keresésének módját, de Borsi Zsófiát azt én leírtam. Én nem kérek belőle többet. Ennél szomorú, hogy mintha a Hargita is megsértődött volna, pedig amikor találkoztunk, akkor nem keltett ilyen benyomást, egy foci meccsen találkoztunk. És ott elmondtam neki, senki se kérdezte, de terhelő vallomást tette magamra, hogy nem tetszett a könyve, és akkor ezt viszonylag könnyen tűrte, de úgy tűnik, hogy mégis hatott rá a kritika. Nem pozitív értelemben. Kell nekem állandó mondani valamit. 061 911 -168. Ha gondolják, akkor hallgassunk együtt 7 óra, 5 perc van ilyen. Figyelj, ez nagyon hangosan búg Ez eddig nem búgat ilyen hangosan Tegnap is. Hol van a Gergőnek a fia? De jó, ezt te is, András, meghallgathatod ha lenne venne egy ventilátor, vagy valami nagy bogár belement volna, és így szümök. Figyelj szívem, ennek nagyon magas az alapszaja, de ez már a héten nem először van így. Miért szól úgy, mint egy ventilátor? Nyugodtan ide jöhetsz. Bizonyos CD-k rászkódnak, más CD-k meg nem. Ez CD-raszizmus. Ez így van. Kértség te. Jézusom, így meg nyöszörök. Figye, az a legjobb, ha nincs benne CD. Hát ugye a legjobb a hangjára. Igen. Tehát akkor... És ha abba belerakom... Próbáljuk meg. Próbáljuk Igen, nem jó a CD. Értem én, hogy velem van probléma, értem én, ez egy ilyen világ. Köszönöm, kellett nekem ezt a problémát is felvetni. Mindennek az a vége, hogy velem van a gond. 061 egy De igen, a csend iszonyatosan tudod feszélyezni ilyen műsor szituációban, de most már érzel magamat olyan biztonságban, lehet, hogy ez egy hamis biztonság, hogy engem kurvára nem zavar. Önöket nem zavarja. Azóta, amióta Dániában láttuk, az, hogy van olyan esti tévéműsor, hogy különböző emberek alszanak, ezt valószínűleg gyerekeknek adják, ember, Mikulás, Kéményseprő, bankár, van, aki öltönyben alszik, van, aki pizsamában. Ez a műsor. Este 9-től reggel 6-ig, vagy 7 -ig. nem tudom, hát minden pillanatban nem néztük, de amikor az azt feltételezik a Dánok, hogy a gyerekeknek aludniuk kell. Kicsit emlékeztet a Magyar TV-re, de ez Dán -e Alvó tévé. Zéró hat egy, kilenc száz tizenegy, százhatvannyolc, hallgassunk együtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem vagyok, fia, Hát egyrészt sajnálom, meg fogom kérdezni majd, hogy mi történt, de most nem emiatt telefonálok. De figyelj, zseriális volt, mert uh, tegnap a partizán után teljesen fellelkesedtem, uh, és gondoltam, hogy én ezt a Borsi Zsófiát többet nem ívom. Tehát fej, végül is egy sajtós, aki az embert nem hívja hát ez az, az, az annál sokkal egyértelmű, mint hogyha uh, randevút kérnék tőle. Mert ha rendezvút kérnék tőle, és nem hív vissza, akkor csak húz engem. De ha egy sajtós nem hív vissza, én mondtam is... Uh, Vénaszái már a férjének, hogy én úgy rugnám ki, hogy a lába nem érni a földet. Mert hogy, Aha. Aha. ugye kereste valami kontaktot, és akkor a Facebook oldalán találtam egy telefonszámot, arra kiderült, hogy az a Vénaszáinak a telefonszáma, de tegnap a férje vette föl, akiről múltkor kiderült, hogy engem hallgat. Jól ja, nagyon jól elbeszélgettünk. Nagyon jól elbeszélgettünk, hát. hogy majd átadja az üzenetet, a helyzet nem változott, de arra jó, hogy az ember így elpoénkodik. Nem tudom. Néha az ember azt gondolja, hogy így ampasszan bol műsor csinál. Figyelek! No, a csendő jutott teszem egyetemen tanácsokon végeztem, így kötelező vagy pszichológiát hallgatunk. A, az öt év leges, leges, -leg emlékezetesebb órája volt, amikor pszichológiai tanárunk bejött, leült, átradölt, és csak annyit mondott, nos és volt, volt egy 8-10 perc talán kínos csend, de utána a, a hallgatott társakkal együtt elkezdtünk beszélni. És a, amíg életben fogom elfelejteni, egy hátboltongatóan jó, önvezető, önjáró óra jött ki a, a, ebből a nosból. És a tanár úr egész végig egy szót sem szólt, Mellékesen mondom, nagyságát igazolja azóta már egy általános iskolától, nem összek volna. Bihari Mihály volt ilyen, aki bejött, és uh, ilyen, ilyen módon beszélt, és Aha. egyszer csak azt lehetett észrevenni, hogy mindenki lehalkult hozzá, ő csak elkezdte az órát, és úgy gondolta, hogy ha van érdeklődés, akkor az emberek elcsitulnak. Köszönöm, édesem. Ha lesz no, a mert azt tapasztalni fogod, én nagy érdeklődéssel várom. Az ellendruk bennem jelentősen nőtt. Megmondom neked, milyen sms küldtem neki legutóbb. Azt mondja, csak most a nemes is, is válaszolhatnál ők utóbb. Azt írtam. Tisztelt VNM. Ha elfoglaltsága egyszer megengedi, nem később június elsőjénél hívjon fel, Ha nem, örülni fogok, hogy megismerhettem önt és hangban a férjét, fiala János. Ezt szerintem teljesen, még egy témát hagyd dobjak. Nem, nem, nem, ne, ne, fel kell hívnom a Filipovot. Elnézést. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt mondjad meg nekem, édes fiam, mint az Egyensúly Intézet igazgatója, hogy bennem van-e a hiba akkor, ha nem értem, hogy miről vitatkoznak a parlamentben, amikor állítólag az, amiről vitatkoznak, az nem nem az lesz a törvényjavaslat, ugyanakkor azt a törvényjavaslatot, amit egyébként a helyet a törvényjavaslat helyet, amit meg kéne vitatni, annak a határideje ma évfélkor van, addig azt meg nem nyújtják be. Magyarul Egyáltalán nem biztos, hogy amiről vitatkoztak, az nem érvényes, de maga a beterjesztő azt mondta, hogy azóta ő már megváltoztatta a véleményét, de nem mondja meg, hogy mi lesz benne, illetve amit mond, az teljesen érdektelen, hiszen egy törvényjavaslat az nem úgy mond, hogy a Bőrös László mond valamit a parlamentben, annak van egy útja. Ehhez képest boldog-boldogtalan beszél erről a parlamenten, és ezen kívül. Ez normális? Az eredeti kérdésedre válaszolok Nem. Nem, nem bennem van a hiba. És hogyha én ezt nézem, és nem értem, és gyakorlatilag lecövekelek ennél az egyetlen problémánál, és azt mondom, hogy én nem tudok tovább menni addig, amíg én ezt nem értem meg, akkor is, akkor is igazam van, nem bennem van a hiba. Ugye nekem mindig a kutyák jutnak az eszembe ilyenkor, amelyekről azt állítják, hogyha egy gazda kirakja a kutyát, mert akar szabadulni tőle, akkor a kutya az ott várja a gazdáját, mert egyébként ő azt gondolja, hogy a, kutya a gazdájának valami szándéka volt ezzel, és jószerivel ott döglik meg szerencsétlen, mint hogy én most itt döglöm meg ennél a problémánál, mert hogy a kutyáját nem megy vissza a gazda, az így egyet a világán senki nem mutat jelentősebb érdeklődést, az iránt, hogy nekem milyen problémám van, amit én egyébként tudomásul veszek, csak soha nem értem, hogy mi fontos és mi fontos talán. Tehát, hogy mi az, amit egyébként napirendre tűzünk, és mi az, ami mellett elmegyünk. Most szerintem példázod azt, amit, amiről, bocsánat, hogy ezt hozom ide, amiről a könyvünkben írunk, hogy az embernek azért lenne igénye arra, hogy a dolgok rendezetten és átláthatóan működjenek, és például értse azt, hogy mikor, miért és miről beszélgetnek a parlamentben, és annak miért akkor van ott a helye, vagy miért nem akkor van ott a helye. Tehát mi erről írunk a könyvünkben, hogy az intézményekben is kell valami fajta rendezettséget létrehozni, hogy például a jogalkotás, ami a demokráciának egy fontos eléggé fontos terepe. Ez egy átlátható és, és érthető és értelmezhető történet legyen. E, és egyet értesz az ötves csoport azon megállapításával, mely szinte a NER hamara fog eltűnni, mint az intézményrendszer? Hát én nem foglalkozom ilyen kérdésekkel, úgyhogy... Már. De valamikor ez az egész hibridrendszer tőled van, nem? Copyright Filipov. Nem, ez a 70-es ez a, ez a, ez a éveknek a társadalom irodalmában. Én azt értem, de a, e... itt, itt most az elmúlt néves te be halál megtisztelő, hogy mindenki nekem tulajdonítja, tehát én bekerülnek a tudomány Jó, én a 70-es években nem foglalkoztam politológiával, de ez az én hibám. Nem, azért nevetek csak, mert van, van, olyan, van olyan közbeszédet formáló ember, aki a, a héten már jogdíjakat kiveteltek el, de én ezt nem követem, nem Magyarországon is mások beszéltek erről már évekkel korábban, csak kevésbé közéthetően talán. Úgyhogy, úgyhogy nem, én, én nagyon megtisztelődek. Nőfélyeket lennek, jogdíjakat lennek. is követelnek neked, de olyan emberekkel is szóba állsz, akikkel én szóba nem állnék. Tehát azért van különbség közöttünk. Ez így van. De hát, hiszen két különböző ember vagyunk. Egen, nem lennék az Egyensúly Intézet kutatási igazgató, ha olyan emberekkel kéne beszélgetni, mint amilyen emberekkel te beszélgettél a héten. Ja, nekem a munkámból adottan senkivel nem kell beszélgetnem. Hát akkor önmagában, hogy ezt elvállaltad, de különbözőek vagyunk. Azt mondjad meg nekem, hogy a könyv foglalkozik-e azzal, hogy van-e annak jelentősége és van-e mérőszáma annak, hogy az egyes korosztályok milyen kapcsolatot tartanak egymással egy társadalomban? Vannak erre vonatkozó kutatások, ezek inkább szociálpszichológiai kutatások szoktak lenni, hogyha most a generáció közi érintkezéseket nézzük. Nem én feltétlenül mi... a generáció közé, én gyakorlatilag arról beszélek, mint... Nem, nem egyáltalán te félre, pontosítok. Én úgy beszélek erről, mint a, a virág és a darázs. Tehát hogy valamit megtermékenyít azáltal, hogy a bölcsességével hat, vagy a fiatalságával, az újítószándékával, a bumfordiságával, a tudatlanságával, vagy éppen az egészen más jellegű ismeretével, és hát ugye ezt nem tagadom, hogy azért kérdezem, mert a közeljövőben nálam sokkal fiatalabbakkal fogok műsort készíteni, és az elmúlt napokban sokkal fiatalabbakkal töltöttem az időt, ami nem tagadom rám, nagy hatása volt, és hát az önmagában egy hihetetlen dolog, ezt elmesélem neked egy percben, e, itt e, voltak műsortervek, amelyek nem jöttek létre, mint a műsorok, de különböző embereket castingoltak, ahogy ezt mondják, és én voltam, akikkel beszéltek. Volt, aki Fiala Jánosként beszélt velem, volt, aki Csányi Vilmosként tekintett rám, magyarul nekem akkor el kellett játszanom Csányi Vilmos, a legkülönbözőbb szituációk voltak, Engem azonban az ragadtatott magával, de teljesen elragadtatott, hogy milyen elképesztően tehetséges és szikrázó elmélyű gyerekekkel találkoztam. És az volt a fejemben, hogy hogy a franc nyavaja korságban lehetne őket befogni együtt dolgozni, és hát nem állítom, hogy könnyen de inkább nehezen, és még nincs itt a hétfő, de hétfőn elkezdek velük dolgozni, mint hogy tenap a partizánban is rengeteg fiatal találkoztam, és rám hihetetlen üdítő hatást tett függetlenül, hogy maga a partizán nem mindig tetszik, de az, ahogy viszonyultak hozzám, az, ahogy beszélgettünk, az, amit képviseltek, az, ahogy viselkedtek. Ezért kérdezem tőled, hogy van-e ennek valami mérőszáma, és van-e különbség ország és ország között? Van, én ennek nem vagyok szakértője is, az egy, az egy szociál kutatási terület. Ennek mi is mert... a te szempontjából? Nagyon-nagyon uh, sok szépen, amit csinálunk az egy egyszerűsítőkönyv volt, mi nagyon fontos tényezőket próbáltunk összeszedni, de nem minden tényező, mert akkor ez egy, illetve az eredeti kézzeladó sok minden több is volt, de az 1200 oldalas volt, és a soha senki nem olvasta volna el. Így viszont meglepően sokan elolvasták, de, de én ezt egy fontos hogy tartom, hogyha emlékszel, akkor beszélgettünk is erről, pont ennek a kaszténynek a más napján, egy ilyen pénteki napon. És a, a Partizánon nekem például az egyik kedvenc műsorom az, amikor klasszikus, a klasszikus médiának az ilyen ö, jól ismert ö, embereit, vagy egykori, egykori sztárjait, vagy jelenlegi sztárjait összeeresztik, mai fiatal YouTube-sztárakkal. Én, én is ilyen én, én be voltam. Ahol azt sajnálom egyébként, hogy megülnek össze, nem tudom, hogy te ki, nem, volt a, ki volt az ellenpont Talán Nagy Bálint. Ö, Nagy Ádám esetleg? Nagy Ádám, bocsánat. Aha, a, a, a kedvenc youtuberem egyébként. A kedvenc szádiós volt a re mert fantasztikus műsor lett. Tehát én ezt sajnálom, hogy nem ültetik össze egyébként a... Elnézést. A, a, a, a a, abból adódóan, hogy nem találkoztunk és abból adódóan, hogy feliratotva se volt, egyszer mondták a nevét, elnézést kérek a névtévesztését. Hát ráadásul Szegény Ádámnak nem olyan a neve, amit, amit a legkönnyebb eljegyzőben. De nem nagyon nem szimpatikus, a... Pacák. Én két Olt. különböző szituációban láttam, sorban, akkor nem tudtam vele mit kezdeni, és egyszerűen csak úgy lamentált egy e, e, kamera előtt, és lenyűgöző volt. Lenyűgözős, ez a fiú egy élet, ilyen, nem tudom, 18 éves már csinált videókat, ahol a kortársaival az életnek a nagy kérdéseiről Szerintem borzasztó izgalmasunk kézzel, de most ha fel, hogy a 13 éves öcsém elkezdte nézni elő Youtube-csatornáját, és az elégedettség tölt rám, hogy szerint a hozzám közel álló rokonom most már értékes tartalmakat hogy aztán csak hülyeségeket a Youtube-ba. Szóval az érdekes, de én nagyon érdekesnek tartanám egyébként, hogy őket a a két generációs ellenpont, azt nem tudom, hogy miért figyel a, kultia, a Nem tudom, ezt a műsorvezetőtől kéne megkérdezni, aki egy szintén egy egészen fantasztikus árna, Tehát azt igen. kell, úgy, hogy mondjam, egy hihetetlen. Az a igen, igen, igen, Kutogja, az igen, igen, nagyon tehetséges fiú. Igen, és az jutott tulajdonképpen az eszembe, hogy hogy. Ugye átvilágítani egy dolgot sokféleképpen lehet, lehet úgy csinálni, mint ahogy az egyensúly Intézet tette, és aztán írta a könyvet az átvilágítás hatására. Az átvilágítás ebben az esetben nem teljesen rossz, ugye? Ó, Tehát... valószínűleg, de, de ezt, ezt most nem, nem gondoltam, hát úgy is fogadjuk el. Tudom. Jó, igen? Én a saját tevékenységemet, vagy a 168 órát, de mondjuk én a 168 órát cakuntok, nem képviselem, de a saját tevékenységemet átvilágítani ezen fiatalok által, beleértve természetesen, hogy aztán az ember elválik tőlük, hiszen ez egy időszakos együttlét, az, az tűnik ugye nekem nem az a dolgom, hogy olyan legyek, mint ők, hanem hogy megismerkedjek Abszolút. az ő szempontjaikkal. Abszolút. Mert ha olyan akarnék éne... lenni, mint ők, akkor a lehetetlenre vállalkoznék, és az nagyon rossz lenne, hogy alapvetően arra vállalkoznék, hogy olyan korú legyek, mint ők, és az nem fog menni. Tehát, hogyha, hogyha most így bevonom a, a, be, be a, a szegényes és ismereteimet ennek a témának az irodalmáról, az, az biztos, hogy az, az a, <gül> a, a, a, a pozitívumnak tartja, hogyha léteznek ilyen csomósodási pontok, tehát hogy generációk között van valamilyen párbeszéd. És pont ezt szokott lenni a felismerés, hogy nagyon máshogy éli az életét egy fiatal is, meg egy nem annyira fiatal is, hogyha, hogyha más, más fényt kap az ő élete egy másik életnek a, a forrásából, És nekem mondjuk személyesen a, a, az életem egyik legmeghatározóbb élménye az volt, amikor egy ilyen kutatási projekt keretében, uh, akkor még élő holokausztúr élőkkel csináltunk ilyen 8-9 órás életú ami olyan Kihetetlenül felforgatta az én élethez való viszonyomat, és nem kifejezetten csak a holokauszt élmények miatt, hanem másik generációknak, mely több generáció jött össze a, a saját ilyen lezáráshoz közeli élettörténetének a fényében, hogy, hogy én más ember lennék. Nem tudom, hogy jobb -e vagy hosszabb, de más ember lennék, hogy ez nem lett volna. És hogyha most arról beszélünk, hogy egyébként olyan korban érünk, amikor a, a legfiatalabbak is, a tájékozódási terei, kommunikációs terei és hasonlók, azok teljesen elkülönnek egymástól, az szerintem probléma. Tehát, hogy ezzel jó Szerin... lehet változtatni. Szerin... Szerintem is, abszolút. Um, én két példát tudok, az egyik, hogy egyszer, évekkel ezelőtt Fodor Gábor volt a vendégem egy fesztiválon, ami a Balatonparton volt, és meg nem mondom, hogy melyik fesztivál volt. Az, de könyve... Én is ott voltam, ez a, a Balatosszág volt. Igen, a Balatosszág, de most nem arról beszélek, mert úgy, ott tényleg volt egy, de nem arról beszélek, hanem a Voltok ja. volt egy. De nem, nem, nem, nem én mondtam rosszul, és ő nagyon unott beszélt valamiről, és alapvetően, hát ott ugye ugyanez a korosztály volt, mint akiket találkoztam, akik érdeklődtek is irántam, de voltak olyanok, akik már előző hajnalba lefeküdtek, és gyakorlatilag csak azért voltak ott, mert ott találtak fognak helyet, és ott aludtak. És akkor felébredtek, akkor voltak emberek, akik egyáltalán nem mentek el, hanem elkezdték hallgatni azt a beszélgetést, amiről fogalmuk nem volt, hogy hogy kerül eléjük. Tehát azért az egész élet annyira morbid, Tehát ott voltak emberek, akik gyakorlatilag, amikor felébredtek, akkor nem fogadt most mentek, hanem azt mondták, hogy né, itt két tök idegen ember beszélget valamiről, lehet, hogy egyikünket se ismerték. Meg könnyen lehetséges, és egyszer csak mondták a Fodornak, hogy amit a roma politikával kapcsolatban mond, az egy farokság, nem ezt a szót használták, és elkezdték úgy szétszíncelni, hogy szegény Fodor, aki egyébként tényleg Kurvára nem érdekelte az egész, amiről beszélt. Egyszer csak abba a helyzetbe került, hogy tulajdonképpen menekülőre fogt, és megkérdezte tőlem, hogy ez a beszélgetés miért ilyen hosszú. És hát mondtam neki, hogy ez nem ilyen hosszú, hát ez, ez ilyen időtartamban van, de nem vette föl azt a sebességet, mint a gyerekek. A másik pedig a héten írtam egy meglepően sikeres jegyzetet kövér Lászlóról, és az egyik interjúban elmesélte kövér László, hogy hogyan tekint rá a saját korosztálya, a saját gyerekei és hogyan tekintenek rá az idegenek. és hogy egy Idegen számára ő könnyen lehetséges, hogy egy hatvan körüli bácsi, és akkor egyszer csak arra gondoltam, hogy ha bár Kövér Lászlót én szinte menthetetlennek látom, az a mondata, mely szerint könnyen lehetséges, hogy idegenek benne egy 60 éves bácsit látnak, azt az önreflexiót mutatja, amely azt mutatja, hogy a Kövér valószínűleg mégsem reménytelen esett. Van önreflexiója, még humora is van, az egy másik kérdés, hogy mindez kevés ahhoz, hogy változtassam. A fiatalság bizonyos szempontból, mint egy ilyen outsourcingolt ö, ö, önkontroll jelenik meg. Hát persze, mert ez a fiatalság ez egy ilyen idegenítő fogalom, de azért csak olyan emberekről beszélünk, akik maguk is voltak fiatalok, és maguk is álltak kapcsolatban, hogy tekintettek valahogy idősebbekre, tehát szerintem ez tényleg mindenkinek tök, tök hasznos lenne, hogy a kivérnál szó a szedlelőben a nagyádámmal beszélgetni a politikáról. Most kitaláltam egy új műsorformátumot. Én izgalmas, a csernus akartam összehozni. Szerintem az kellésbé lenne izgalmas, de így <gül> egy kis, kis, kis poponot. Uh, uh, mit csak akartam mondani? Hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy azt, a, abból szerintem, én nem tudom, utfagi én nem vagyok kapcsolatban, de ezt megkérdezem, hogy nem tettél neki, hogy összeültetni egy mai YouTuber-t, aki részben a mainstream médiával, vagy hagyományos médiával szemben határozza meg magát, egy nagy öreggel, aki a médiában karriát csinál, hogy beszélgessenek arról, hogy mi az, ami az egyiknek nem tetszik a másik munkájában, vagy nem nem, nem, nem tették, de nem érzi mondjuk az ott esetben, ez az izgalmas anyag jöhetne létre. E kicsit nekem hiányérzetem van, amikor a Kármán holgan egy telefon elé, és akkor megnézi a, nem tudom melyik, a fan a és akkor elmondja, hogy neked ez nagyon furcsa, vagy víztes vagy, nem tudom. Én, én, én Tóthiakabbal a... tóthi beszéltem. Én Tóthiakabbal beszéltem. Bocsán, én azt hittem, hogy a Kutthogiakab. Akkor kont elmondja a Kutthiakabtól. Kontrolláltam, de egy hihetetlen. Tehát... Hülye vagyok, a Kutthogi a jelenmére van, persze. Okay. De a Tóthiakab is nagyon tehetséges. De hát ugye ő, ő, ő volt az, aki a Kálmán -olga. igen. Igen, tőle, ez igen, valószínűleg igen. szervezési kérdés. E, figyelj, e, én bárhova berakom Já, a lábamat... Szor, a legjobb, hogy bármit maga, Igen, tehát, igen, azt, pont azt akartam neked mondani, hogy én bárhova berakom a lábamat, mindjárt átszervezzem az ottani életed, de tegnap a partizánnál még nem vettem át a hatalmat. E, nem tudom, legközelebb, mikor megyek, akkor lehetséges, hogy hadat üzenek a, a gulyásnak. De nem jutott eszembe, hogy ott átszervezzem. De, de nagyon érdekes volt... Nagyon szónyira, hány, éves az, hány éves a stáb az egyensúlyban? Féles, féles. a hogy milyen, melyik köréről beszélsz? Az alkalmazottak, nem az alkalmazottak. ma a fényképekből indulok ki, akkor nagyjából ilyen tekorú emberek vannak ott. Hát a fényképek nagyon öregítenek. A... Azon sokat nevetni, hát vagy fiatalabbak. De a lényeg az, hogy fiatalabbak és idősebbek is vannak nálam. Tehát, mi erre például figyelünk, nekünk ez nagyon hatkos politikai eseményekre más generáció szemszögből eltekinteni. Nekem van olyan nagyon velem szorosan dolgozó munkatársam, akinek nincsenek emlékei mondjuk 2006-ról például. Ön nem tudta, hogy ki az a Tordjá József magától, mert ez már egy történelmi dolog. Tehát, hogy vannak, vannak nagyon fiatal munkatársaink, és az átlag volt, még nem számoltam ki, de ilyen 35 körülre tisztelek. De ha valaki nem az tudja. Az, átlag, az átlagra. De ha valaki nem tudja. hogy ki a Tordjá József annak a jelentősége, nem túl nagy, tehát végül is Mér kéne, hogy tudja. Hát azért, azért elmondtuk neki, meg neki videókat, meg ilyesmi. Nem baj, hogy ezt tudja valaki a rendszerületes utáni politikai történet, de itt a lényeg az, hogy neki a már politika történet. Tehát olyan, hogy én nem tudom, hogy ki volt a Somogy megyei MSZNP központi bizottságnak, vagy pártszervezetnek a, a, a, az elnökje, amiközben egyre idősebb generációnak az magától értetődő volt. Neki ezt még meg kell tanulnia. De... De hogy a médiafogyasztási szokásokban, a politikához való viszonyban, minden ilyen szempontból elképesztően tanulságos ennyivel fiatalabbakkal együtt dolgozni. Van olyan munkatársam is, számoltam nemrég, biológiailag lehetne a gyerekem is már megrázoljon. hogy egyébként, ha nem történik ez meg, akkor a karintit kéne elolvasniuk a találkozási egy fiatalemberrel, tehát azért az nagyon sok emberre döbbenetes hatást gyakorolna, én naponta művelem. És ezt akartam mondani, hogy nagyon más az 13 évesen olvasni, én kb. akkor olvastam előttől, más 20 évesen olvasni, és nagyon más lehet majd 50 évesen olvasni ezt, mert nem, hogy az Szerintem az ember... egy kötelező és tehát van, nem? De nem most is. szerintem ez nem, tehát én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy ilyen szoftver, amit az ember, ha reggel felébred, akkor így végigfuttat magán. Nem kell, tehát elég, el, kiír különböző dolgokat, elég, ha tisztában van vele, nem kell mindenhez idomulnia, de hogy ez így végigfut rajta, és, és megnézi, mi az, ami tegnap óta változott, vagy nem változott semmit. Nagyon érdekes dolog lenne. De az önreflexió az gyakorlatilag ugye pontosan az a része az életnek, mint a népmesékben, ahol a királyok kidobálják a tükröket. Igen. Igen. Milyen hét volt? Mozgalmas és sikerélményekkel terül, amit én nehezen mondok ki, de most készítem elégezettem. Mondj, a, mondj el. egy sikerélményt! <tis> Készítjük elő az egyik legfontosabb szakpolitikai javaslatunkat, a javaslatcsomagunkat, amelyel nagyjából két-hét múlva fogunk előjönni. És nagyon féltem tőle, mert egy aknamező, és nagyon elismerő kritikákat kaptunk, tehát nem számítottunk arra, hogy ennyire tetszeni fog azok, akik hozzá. De ilyen próba volt. És ez nagyon volt. Jó... Hát, tudod, Erről beszéltünk korábban, hogy mi megírunk egy Igen. nulladik változatot, amit aztán elkezdünk szórni szakértők között terepen dolgozó szakpolitikusok között és itt tovább, és meghallgatjuk azt, hogy mi a támadható pont, vagy mit lehetne javítani, és eddig meglepően jó volt a fogadtatás, ami, ami, ami nagyon jó, mert hogy nekem szívügyem az, hogy ez, hogy ez ne csak egy ilyen kitipált dolog legyen, hanem tényleg legyen értelme annak, amit kiadunk kezünk közül. Mivel ez kapcsolatos? Oktatás. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás. Szerintem a KED működni fog... Oké, okay, rendben. Filipov Gábort hallottak. Igen. Tenger mély tiszteletem. Jó, egyetlen. el, tegnap találkozott a lányommal, de a lányom tudta, hogy ön ön, és ön meg nem tudta, hogy a lányom. Igaz, hogy a a pasia mondta neki, hogy ez a navracsics, és ő már csak, mármint hogy a lányom, már csak az ő hátát látta. De ez mikor történt tegnap? Teg te a tegnap vagy tegnap előtt Veszprémben. Tegnap Veszprémben történhetett. Ezért mondom. Hát... Úgyhogy teljesen rajta vagyok azon, hogy mindig tudjam, hogy mi a helyzet. És kérdeztem tőle, hogy beszélgettetek-e, mire azt mondta nekem, de apa, menjek oda, és mondjam azt, hogy én vagyok a fiala lány, és akkor rájöttem arra, hogy baromságokat kérdezek tőle. Nem, ez az. Én magamból indultam ki, én egy ritka fontoskodó pali tudok lenni, én amikor Király Julival annak idején egy osztályban jártam, az apácaiban, akkor egyszer az irányi utca sarkán, nem tudom, hogy a másik, mert az utcának sok sarka van, ahol a Gorki könyvtár volt régen, ott állt egy pali csadorban, vagy nem csadorban, mert abban nők vannak, ilyen hosszú ruhában, és azért egyezünk meg, hogy a 70-es évek elején ez nem volt általános Budapesten, és mondtam a királyulinak, nem mondtam, hogy te ba meg, én ezeket a szavakat egyáltalán nem is használtam. Otthon nálunk ilyen szavakat nem használtak, az összes csúnya szó a honvédségnél ragadt rám. Az összes Belét van Sárhelyi mondta nekem, hogy ne mert az nekem nem áll jól, én nem tudok káromkodni, azóta nem is káromkodom. Hogy, tehát, hogyha ráütök kalapáccsal a kezemre, akkor nem tudom, azt mondom, hogy ebura fakó, vagy nem tudom, a nem jó hogy vagy a macska csípje meg, vagy én nem tudom, mit mondok. De mondtam a Júli hogy te figyelj, ez a romes csatra. És akkor mondta a Júli, hogy te figyelj, mi lenne a romes csatra, mire mondtam neki, te ez a romes csatra, ön tudja, ki ez a romes csadra? Ne, hát ez az, hát olyan fiatal, még hát látja, egy bácsival beszél, Romás Csandra volt a béke virágtonács elnöke. Aki valami teljesen ismert. Hát ez, ez az. Hát ez az, hogyha én beszélgetek így ilyen fontos emberrel, maga meg beszélget Leninnel. Hát érti. Én ott vagyok a szobája falán, csak most beszélek is. És akkor oda mentem a Romés csadrához, és megkérdeztem tőle angolul, hogy ő Romés ami nem mondta, hogy é, igen, ő Romés csadra És gyakorlatilag véget is ért a beszélgetés, és meg visszamentem a Julihoz, és mondtam neki, hogy te tényleg ő a Romés csadra, és azt hiszem még azt is elfelejtettem, hogy autógramot kérjek tőle. Ott állt magányosan egy olyan ruhában, ami hát a 70-es években meglehetősen megkülönböztethetővé tette, Um, és hát valószínűleg így gondoltam, hogy a lányom is odamegy, és is azt mondja, hogy nem tudom. De, De lehet, hogy jó lett volna, biztos, hogy máskor jöjjön oda. Értem. Fertem. Milyen lesz Fertem. ez a Veszprémi Fesztivál? Festival? Ez egy nyári filmfesztivál. Igen? Én Igen. nagyon bízom benne, hogy. Kinek jó? az ötlete? Nagyon. Hát a, az előleteket. Ugye ez nehéz, mert egy, egy emberre lesz szűkíteni, talán nem fér, de aki számomra ugye a, a leginkább azonosítható az ötlettel az Csántogály, aki nálunk dolgozik. Igen, nálunk, de ő dolgozik az a Európa Kultúra. Tudom, tulajdonképpen megbeszéltük. Igen, és ő hozta még, eredetileg ez benne van a pályázati anyagban is, egy filmfesztivál, és, és aztán így alakult ki, hogy tavaly az az ötlet, hogy legyen egy filmpiknik, ami kezdetektől fogva úgy gondoltuk, hogy nem csak prem, hanem akkor már Malatonfüred is. És mivel ez tavaly nagyon-nagyon sikeres volt, ezért ez így lépett tovább most már a fel együttműködésben, és a Filmakadémiával is együttműködésben film vagy mozgókép fesztiválnál, mert ő, ők Ez a, a hagyományos papír. magyar filmfesztivál, ami egyébként korábban létezett? Ez potenciálisan, a, tehát a jövői tekintve, ha, ha jól zajlik az együttműködés, akkor ez lehet a filmszemle utódja. Így, így, így, így film igen. Igen. igen. igen. És akkor ennek, ha jól emlékszem, mert most nem a papírjaimból olvasom, bár itt van előttem, ez Balatonfüred, Almádi és Vesz. Igen, ez nekünk egy régi törekvésünk volt, hogy legyen egy olyan rendezvény, vagy lehetőség szerint minél több olyan rendezvény, ami a külvilág számára is, értem ezen a, a régión kívülélők számára is nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a, ez a három város tulajdonképpen egy ma már életmód szempontjából. Tehát egy kicsit olyan, mint a gdańsk vagy szopot vagy a, vagy a Rúr-Vizék városai, de azok, azok fizikailag is egybe vannak épülve. Ezek a városok nincsenek egybeépülve, de annyira, egy veszélyes számára, annyira kézenfekvő, vagy egy füredi, vagy egy almádi számára a három városon belüli közlekedés és a, a családok vándorlása, a munkahelyek és a többi, hogy mi ezt tulajdonképpen szeretnénk, minél a, a, egy kicsit úgy érezzük, hogy ez a jövő trendnek is trendjének is megfelelő lenne, hogyha a három város minél több szálon kötnénk ténylegesen is össze. Főleg azért, mert, mert voltak, akik, akik úgy is értelmezik, hogy füredés veszén között van egyfajta rivalizálás, meg Füredés-Almádi között, és, és pont ezt ennek szeretnék elejét venni. Nincs rivalizálás a három város között, sőt, De mit nevezünk ezt ez esetben rivalizálásnak? Hát rivalizálás, rivalizáláson az Almádi és Füred között egy városfejlesztési, tehát az Almádiak egy kicsit úgy érzik, hogy most minden. A, a, a, reflekt, minden, a reflektor az egyértelműen de állítja be a középpontba, pedig hátalmát is megvan a maga bódján, és, és ugye, ugyanolyan és más karakterű város egy kicsit. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy, hogy ezek a Balatonparti városok elvisszik egy kicsit a fókuszvesztőről, a volontvesztőről, ugyanúgy megvan a funkciója, ezen két város vonatkozásában. Tehát ez ilyen értelemben... Jó, de ha kis... már itt tartunk, most jutott az eszembe, árulja már el nekem, hogy mind azzal, amit elkezdett a Kerényi, de nem fejezte be, az, azt valaki megörökli például Almádiban? Igen, igen, van a Kerényi program, továbbra annak is. Idején, annak idején született egy Kerényi program ennek az összefoglalása Én de... sokkal a halál előtt voltam ott, és számúra megrázó élmény volt a legkülönbözőbb okokból, amit itt most hosszan nem mesélek el egyszer, majd ha lesz rá a módom, akkor önnek elmesélem. Részleteit lehet, hogy már elmeséltem, de ott egy sor olyan dolog volt, ami től az ember attól félt, hogy vagy nem fejezték be, és kár lenne érte, vagy legalábbis ha már elkezdték befejezzék, és volt egy sor dolog, ami el is készült, és az ember attól félt, hogy az veszendőben megy kerény, ívren, nélkül. Igen, mert most van, tehát van a kevénnyi program, azt hiszem, minden nyáron is lesznek programok, a a, a, Petőfi, a Petőfi Színház, illetve Oberflank, Pál, Jó, tehát az, ön. az almányi önkormányzattal ön ön együtt. Nem, nem, nem, együtt, nem, nem, nem, nem, nem, de lehet része, tehát a programjai lehetnek részei az Európa Kultúrai Fővárosnak is, erről legtáltanak. Ugye ez június 23 és 26 -a között lesz ez a Veszprém Balaton Magyar Mozgókép Fesztivál. Hát 20 amerikán csak a nyitóvetítés lesz. valójában 24-25-26, amikor az egész napos rendezvények vannak. Örömmel nézi, hogy a világ némileg magához tér, és van remény arra, hogy Veszprém úgy legyen kulturális főváros, ahogy egyébként eredetileg elgondolta? Igen, igen, igen. igen. Én néztem uh, Rieka és, és Galvei vergődését, mert tulajdonképpen szegények vergődtek, ők lettek volna 2020-ban, vagy ők voltak 2020-ban Európa kulturális fővárosai, de gyakorlatilag alig nyíltak meg, sőt, Golvén meg se tudott nyílni, mert éppen amikor a nyitórendezőnye lett volna, akkor éppen a hatalmas vihar sötölt végig Európán, és így nem tudták megszakítani nyitórendezőnk sem, de, de Réka vagy Fiume legalább a nyitórendezőnk meg a tartani, és aztán de nem sokkal rájött is a koronavírus járvány is, és ezért méltányosságból neki 21 áprilisáig meghosszabbították az évadot, tehát ő nem sokat segített rajta, mint az utóbbi kiderült, hiszen egészen mostanáig leszárások voltak. És láttam, hát online, tehát a, a, az interneten valamennyire figyelemmel tudtam kísérni, hogy mit, hogyan próbálják meg kezelni ezt a helyzetet, és hát azért az, az egy szomorú dolog, hogyha egy ilyen van, én nagyon bízom benne, hogy 23-ban ennek már segítene sem a harmadik lengyel-magyar fórum, az miért volt online? Egy <gül> kicsit labda-labda, de már nem kézi, van Igen, a kis form közvetítéseknél. Nem tudom, mert így szervezték. gondolom, amikor szervezték eredetileg, akkor még nem tudták, hogy a fizikai, is meg lehetett tartani. És, de nem de volt az azért olyan, olyan a... merészugrás az előző témáról. Hát amennyiben hozzám kötődik mind a kettő. És nem Így meg az online, tényleg, hát azt mondta, hogy, ez... hogy figyelte online. És nem szóltam, tényleg. Igen, igen, igen. Viszont ha, ha már erről beszélünk, akkor ma 11-től fél egyig lesz online egy konferencia az én közszolgálati egyetemes intézetem, az eu és a Martens központ között. A Martens központ ugye az Európai Néppártnak a a kutatóközpontra és az európai identitásról lett egy ilyen online konferencia. Ezért is a uh, Most meg nem mondom, hogy önkövettel vagy sem, és ez nálam ritkán fordul elő, de ugye ennek a publikációs oldalán NKE, Európai Stratégiai Kutatóintézet volt szintén arról szó, és megmaradunk az online térben, hogy maga a bizottság, illetőleg magának az Uniónak egy fontos ember, egy német emberről volt szó, hogyan kezdeményezi azt az elmúlt idők tapasztalata alapján, hogy online térben maradjon egy, valami, olyan a cikk címe, csak nem tudom, hogy elhoztam egyet, valami otthonkában. Brüsszeli bürokraták otthonkában. otthonkában. Ez az, önkövetel. Igen igen, igen, igen, igen, igen, Hán, igen. igen igen. Johannes Hánról van szó, aki a bizottság biztos, biztos társam volt, és ő most a bizottságban a költségvetésért és a személyzeti politikáért felelős tulajdonképpen igen, és ő mondta, hogy jelentős mértékben csökkenteni akarják a bizottság által elfoglalt irodaépületek számát, és, és egy részét ezeket visszaadják, vagy eladják, vagy, vagy nem bérlik már a jövőben, mert arra készülnek, hogy a koronavírus járvány után is. A, a, a köztisztviselők jelentős részének, vagy mindegyikének engedélyezik, hogy napi két-három, vagy bocsánat, heti két-három napot otthoni munkavétéssel töltsenek. Ugye ez. ez, uh, ez... Ne, igen, bocsánat. Hát ezáltal kevesebb irodahelyiségre van szükség, ugye egyre több a kideksebb. Erre pozitívunkként nézünk, vagy negatívunkként nézzünk kedves Narvas és Tibor, különös tekintettel arra, hogy eh, ami a magas szintű találkozókat illeti, abban ön korábban hangoztatta, hogy mekkora jelentősége van a közvetlen emberi érintkezésnek, ami kihagyható, de ezeknek a találkozóknak a jelentőségét jelentősen tompítja. Igen. Hát itt a kifejezően a, a köztisztviselő van szó, tehát a, a, a, a hivatalokban dolgozók kői és egyéb ilyen helyeken dolgozó köztisviselőkről van szó. Én ezt úgy mutattam, mert hát egyébként a cím utal rá, talán, talán a hallgatók is értik, hogy ironikus cím akar lenni, hogy brüsszeli bürokraták otthonkában, mert hogy magában viccesnek tartom, hogy a, a brüsszeli bürokraták szó összetételt kiejtjük, akkor mindenki előtt nem csak Magyarországon egyébként, hanem számos Európai Uniós tagállamban a, a, a titkos hatalom Ö, birtoklói vagy pitorlói föl. Ugye a brüsszeli bürokratáka sokszor szoktak úgy hivatkozni, mint akik a tagállamokkal szemben, az emberekkel szemben egy valami titkos tervet valósítanak meg, és ehhez szépes, hogy ezt otthonkában teszünk ott róla, hogy szerintem egy kicsit komikus helyzet. De ez egy, ugye miközben igyekszünk mindig a beszélgetések során számba venni, hogy lesz-e bármilyen tartós Hatása vagy következménye a koronavírus járványnak, ez úgy tűnik, hogy ez, ez az. Tehát az otthoni munkavégzés hivatalossá tétele a legmagasabb szinteken is, ez egy tartós következménynek tűnik, ami bizonyos hogy át fogja alakítani nyilván a hétköznapénkat. Én személy nem vagyok különösebben híve ennek, éppen abból a döntően, amit ön is mondott, hogy én úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolatok, a munkahelyi emberi kapcsolatok is, és a politikában is az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak annál, mint ahogyan ezt hajlamosak vagyunk kezelni, és attól félek, hogy egy kicsit a levegő, hogy amikor van, akkor természetesnek veszik, és nem figyelünk rá, és akkor figyelünk csak fel a, a, a fontosságára, amikor nincs. És ha az emberi kapcsolatok ritkulnak, azzal szerintem az emberi társadalomnak is veszélybe kerülnek. Legyen szó akár két köztük viselő közötti kapcsolatról, akár két politikus közötti kapcsolatról. Um... Azt kérdezem öntől most a vakcina útlevérről, nem kérdezem részletesen, most éppen két távolság között vagyunk, rövidesen döntés születik majd egy sor olyan dologról az utazást illetően, amiről majd beszélhetünk, de azt árulja el, hogy maga a diplomata útlevél, vagy nem tudom milyen státusz az, amely egyébként egy ország vezetőit túlteszi azon a procedúrán, Uh, aminek egyébként egy átlagember ki lenne téve? Miközben egyébként egy uh, miniszterelnök, legyen az bárki, uh, ugyanúgy fertőz, mint egy közember? Nem szükségszerű. Tehát a, a diplomata útlevő sok de, esetben... De most hirtelen meglepődtem, azt hittem, hogy nem fertőz, fertőz ugyanúgy is gondoltam. Ja, ja, ja, nem, igen. Nem, de okay, igen. A, a, a diplomata útlevő vannak olyan repülőterek, hogy vannak olyan országok, ahol, ahol mentesít a csomagok átvizsgálása alól, és van, ahol egyáltalán nem mentesít. Tehát ugyanúgy be kell állni a sorba. Ja, de és, adott és esetben Orbán Viktornak miért nem kell egy csomó országba karanténba menni, vagy kellett volna, miközben ez nem történt meg, egy ideig nem voltoltva, aztán pedig kínaival lett toltva, amit nem ismertek el. Ez hogyan működik? Mennyiben más egy miniszterelnök, mint egy nem miniszterelnök? Hát a miniszterelnök az egy individuum, ha pedig általánossá tesszük a, a, a, a ilyen jellegű hírozást, akkor ott tömeges, tehát úgy érni, ott már nem individuumok, hanem tömeges emberáramlásról van szó. Az ellenőrzés szempontjából szerintem itt is volt olyan példa, ugye ha jól emlékszem, például Andrej Plenkovic, horvát miniszterelnök volt egyszer, amikor Uh, amikor uh, amikor hazautazott, ha jól emlékszem, bocsánat, most én amikor Ursula von der Leijen, aki elment az Európa, a bizottság elnöke elment az európai tanács ülésre az elején, majd uh, amikor kiderült, hogy előtte, előtte talán egy nappal egy koronavírus Itt. emberrel találkozott, akkor akkor karanténba helyezte magát és ott hagyta tanácskozást. Tehát uh, Ugyanezt, eset, ugyanezt Magyarországon nem történt meg, hiszen találkozott Vignyácki Attilával a miniszterelnök, és aztán egyáltalán nem vonult sehova. Ugyanilyen történet igen, volt. Lehet, nem tudom. A, de most csak tehát a lényeg az, hogy itt szerintem minden esetben a azonosítható és egyszerű, és azt is mondhatjuk, hogy államérdekből történő utazásokról van szó, amelyek azért általában nem tesett lenni a tömeges utazások a vonatkozó szabályok alól. Uh, innen most elugram, és úgy beszélgetek hát. önnel, hogy egyébként általában szoktam, amit ugye nem műsorvezető lennék, azt árulja nekem, hogy én azért most már úgy kezdem ön többé-kevésbé megismerni, de őről, uh, de uh, mindazokról, akik a Fideszben uh, hatalmi pozícióban vannak, voltak, mennyire könnyű az, mint egy sportolónál, vagy nem sportolónál. Ugye egy sportoló élsportoló, megszűnik, akkor meghízik, nem hízik, meg könnyű elhelyezkedni, nem könnyű elhelyezkedni. Mi van egy politikussal? Mi van önnel? Mennyire tudja, akkor legyen az egyes szám első személy, mennyire változik az ember egója attól, hogy miniszterelnök helyettes, mennyire változik az ember egója, hogy az Európai Unió biztosa, mennyire e, változik az egója akkor, amikor kormány a különböző feladatoknak. Elvileg nem kéne, hogy változzon. Gyakorlatilag mégis hat az emberre. Biztos hat, de hogyha rólam van szó, én úgy érzem, hogy nekem különsebben nem. De le, biztos, biztos, biztos van olyan, aki azt a az is nem, nem De én, én úgy érzem, hogy nem változott jelentősen az, az egóm. Ennél nehezebb szerintem a, a, a munkába való elhelyezkedés az politikusok támára, amíg a politikusok számára. Azt igen, igen, igen erről beszéltünk. Azt árulja el nekem, hogy önnel vala is előfordult nem kell, hogy nevet mondjon, hogy ezen ego változása, vagy éppen az ego okán szólt valakinek, vagy ön egy olyan valaki, aki tudomásul veszi, hogy más, másféleképpen viselkedik, nem tetszik önnek, de nem teszi szóval szerintem nem volt olyan egy szóvá tettem volna, nem emlékszem, nem emlékszem olyanra, de, de értékelni értékeltem. ez egy kicsit olyan, ön is már először is katona volt. Igen. Nem. Ugye, azokat utána, előtte, előtte vitték el. Igen. Előtte. Nekem ez nagyon tanulságos volt, hogy, eh, hogy emberek, eh, igen, én a legyen, és messzebb eh, a hát Veszprémhez képest nem. A Veszprémhez képest nem. nem képest. De látja, hogy én egy ilyen Budapesten ja. ez, ez a Veszprém, a... ez a vidék rasszizmus. Geocenzikus és vidék. Itt van az a... SDS gőgje, igen. <gül> <gül> hogy nekem az nagyon tanulságos volt, hogy emberek, akiket ugye katonaként ismertem meg, vagy a hadseregben ismertem meg, és aztán egyetemistaként újra megismertem őket, voltak olyan emberek, akik teljesen más embereknek mutatkoztak katonaként és egyetemistaként. Pozitív értelemben is, és negatív értelemben is. Tehát volt olyan, aki aki sokkal pozitívabbnak tűnt nekem a hadseregben, mint egyébként aztán egyetemistaként, és volt olyan is, aki pedig sokkal negatívabbnak tűnt a, a hadseregben, mint aztán egyetemistaként. És egy kicsit én a hatalmat is ilyen módosított tényezőnek érzem, hogy van olyan ember, akit van olyan, nem mindenkit változtak meg a hatalom, de van olyan ember, aki pozitív sok, sok, irányba... Sokakat megváltoztat. Épp legnap beszélgettem a Honpolával arról, hogy én például szívesen vállalni kommunikációs tanácsadást a Fideszben, nem kommunikációs tanácsadást címen. Terep a Krisztával megállapítottuk, de gyakorlatilag ez a Kriszta érdeme, ő mondta, hogy eljutottunk oda, hogy a fideszes politikusok zömét egyáltalán nem lehet kérdezni. Tehát, ha ott ül az emberrel szemben, akkor is kérdezi az ember, és vagy nem válaszol, vagy olyan panel válaszokat ad, amilyen panel válaszokkal nem lehet mit kezdeni és azért emberre válogatja, hogy ezt mennyire lehet valakinek megmondani. Miközben szerintem ő maga ezzel tízes skálán tisztában van, tízesre a saját közegében valószínűleg egyáltalán nem így viselkedik, itt viszont egy ilyen kvázi gólemként viselkedik, és ez nem egy emberre jellemző. Tehát ez, ez egészen hihetetlen. És ez szerintem összefüggésben van a hatalmon lé létnek az időtartamával. Mitos a is a van de de szerintem a szavazat, hogy én a központi szerepében is Tehát én olyan nagyon sok politikust az ellenzéki oldalról sem ismerek, akinek hogy kérdést rdésst akkor nem panelegen választtó van biztos Ebben a szempontból ugye azért van nagyon, nagyon nagy különbséget nem látok a két, két Lehetséges, ugye azért jött ez elő, mert ugye, azért információval a jelen helyzetről az ember több dolgot tud meg a hatalmon lévőről, az ellenzéktől más dolgok iránt érdeklődik, de amit mond, az logikus. Megnéztem a Füriés a való index interjút. Örülök, hogy nem az én nevemhez kötődik, ez egy maliciózus megjegyzés volt, de ott őrről úgy volt szó, mint a polgári Magyarország olyan képviselőjéről, ráadásul Pokorni Zoltánnal együtt, önök között hány évkor különbség van? Van egy tízes legalább nem, ha nem több. Nem. Már a Pokorni pokor, vagy a között. Nem, a Pokorni és ön között. Nem. Zoli szerintem, hát nem tudom, de Zoli 60 61-es maximum, vagy 63-as az én emlékeink de nem tudom pontosan megmondani, de pár év volt a különbségben. Mennyi, mennyit mond? Én mennyit mondok? Ő 62-es, önhanyas. Én 66-os vagyok. Hát akkor tévedtem. Akkor igaza volt. De, de a polgári Magyarország olyan képviselőjekét írták le, mint akiket kvázi vissza lehetne hozni a fősodorba, de gyakorlatilag úgy beszéltek önökről, mint ilyen nagyon nemes agancsok a Fidesz falán, tehát mint akik, akiket valójában a fallal együtt lehetne. Hát, vagy, vagy nekem mindig teszem, hogy az öreg partizának és egy úttörök interjú voltak annak idején, hogy hogy milyen volt az élet akkor? Az Jó, az nem szeretnék nagyon élet. elmerülni a történelembe két okból. Az egyik az, hogy nem vagyok eléggé tájékozott, mint ahogy egyébként. És ha már itt tartunk, látja, minden-mindennel összefügg. Ön írt arról, hogy a történelmi ismeretei Nyugat-Európában, tehát a maga a történelem iránt, mindjárt pontosan idézem. Azt mondta Navras és Tibor, Kiemelte a nyelvtanítás a diákcsere fontosságát, valamint a történelem oktatás szerepét úgy vélekedve, hogy a nyugat-európai országokban az utóbbi évtizedekben a történelem nem számít hangsúlyos tantájtnak. Ezzel szemben a közép-európai nemzetek a történelem alapján vezették le a mai eseményeket szögezte le. A történelem hiányos ismeret... Ő hol jelent meg? Ez nem is láttam. Hol jelent meg? Hát ezt majd meg fogom keresni. Fogalmam nincs. Meg fogom nézni, mert ez nem írja. Jó. A történelem hiányos ismeretéből, de jól idézem magát? A történelmi hiányos ismeretéből azonban számos probléma adódik, mondta Navracsis Tibor, folytatásképpen példaként felidézve az EU biztosi megbízatás idején folytatott vitákat, az Európai Uniós Alapszerződés hetes cikke szerinti jogállamisági eljárás varsóval szembeni elindát, elindításáról, akkor tökéletesen lehetett érezni, hogy a történelm nem ismerete, milyen ellenséges stereotípiákat alakthat ki egy országgal kapcsolatban, mondta Navracsis Tibor. A kérdés az volt, hogy ön, önnek valamilyen empíri, tehát hogy tapasztalata van a, a, a nyugat-európai történelem tanításról, illetve annak a hiányosságairól? Hogy <gül> Hogyne. Rengeteg. <gül> Persze. Hát én, ugye, mivel ok szerintem én az okra is volt, nagyon sok pedagógussal, pedagógiai szakemberrel és diákkal találkoztam. Szerintem. Közép-európáról szinte semmit nem tudnak, hogy az Európában. És ön tényleg úgy gondolja, hogy a hetes cikkei alkalmazása Lengyelországgal szemben az ilyen e, hiányossággal is magyarázható? Igen, is. Pontosan megfogalmazás, nem csak ezzel nyilvánvalóan. De a lengyelekről azt feltételezni, hogy, hogy tehát nem megbízni bennük demokráciai szabadság kérdésében, azt szerintem magyarázható a, a történelem nem ismeretével is. Ha van, okay. mi azt és hogyha egy így ilyen így, szituációban a Magyarországon... fogja magát, és e, nem kiokítja, hanem tájékoztatja a partnerét arról, hogy az ő szemlélete mennyire e, nem megfelelő erre. Annak idején volt-e példa, és ha volt rá példa, hogyan reagáltak? Én sosem mondok valakinek ilyet, hogy az ő szemlélete nem megfelelő, mert nyilván az. De én azt, hogy mondjam, gazdagítani szeretném, persze, rengeteg. Rengezre volt. Mint, mint én volt. ahogy olyan, én ahol egy ilyen ismeret átadása után kellő idővel az illető másféleképpen viszonyult ugyanahoz a problémához, mint ismeret hiányában? Hát a biztostársaim között volt olyan, igen. Tehát a biztostársaim között voltak olyan viták, de én is tanultam nagyon sokat ekkor a szempontból a másik országról, amikor, amikor egy ilyen vita után az ember utána máshogy visszajúlt, jobban megérted dolgokat, vagy az esetben esetben még, még nézőpontot, egy pozíciót is várhatott. Persze, meg óriási érejel van szerintem. Végül, de nem utolsó sorban, a heti egyik kedvenc történetemet osztom meg önnel, és biztos ölel fogja magyarázni. Van egy Börössz László nevű fideszes emberhez köthető bérlakásokkal kapcsolatos törvényjavaslat. Ez nagy ellenállást vált ki Fideszes, de elsősorban ellenzéki körben. Elkezdődik ennek, átmegy a gazdasági bizottságon, van egy darab javaslat, azt elutasítják, és aznap, amikor elkezdi tárgyalni a parlament, akkor maga Böröc László szóban elmondja, hogy egy módosító javaslatot fognak majd beadni, ez tegnap előtt volt, ám azt a módosító javaslatot a legkülönbözőbb helyeken az RTL klubtól az ATV-ig ismerteti, de annak írásos anyaga nem jelenik meg, akik pedig gyakorlatilag leszedik a keresztvizet a törvényjavaslatról, azok arról a törvényjavaslatról szedik le a keresztvizet, ami állítólag nem is fog megvalósulni, hiszen maga a beterjesztője módosította, de ugyanakkor az nem biztosítja a keresztvizet leszedők számára, hogy az új szöveggel megismerkedjenek, és én nem tudom eldönteni, hogy akkor én egy milyen eseménynek vagyok tanulja, ha én ezt végignézem. Tehát több fogalmunk hogy egy törvényalkotási folyamatnak. Hát nyilván itt is voltak belső, nem ismerem, ugye nem vagyok országgyűlési képviselő, nem láttam a belső folyamatokat. A belső véletét, Milyen egy olyan törvényjavaslatról vitatkozni, amiről egyébként a beteriesztője hát, azt mondja, hogy már nem is ez a törvényjavaslat, miközben egyébként az újat meg még nem látni? Hát ilyen Oké, okay, rendben van. A milyen kérdésre ilyen a választ, nem tudom. Hát ez egy ilyen, de a lényeg az, hogy módosult a törvény szerintem vált számára, hogy, hogy az az eredeti közelged nem csak az ellenzéken belül vált ki alapvető felháborodást és hanem a kormánypárt ember is. Jó, tudja mit, akkor még, még egy kérdésem van. Ön a világ számos pontján élt és mozgott. A lakáshoz, a saját lakáshoz való viszonyulásról mondaná-e nekem valami összefoglalót annak függvényében, hogy hol él Magyarországon, Belgiumban, Magyarországon a 80-as években, a 90-es években, vagy mire ne menjünk vissza, 2000-ben, 2010-ben a saját lakáshoz való viszonyról. Igen, hát ezt mondjuk fogalmaz, állítsuk fel úgy az arányt, hogy minél urbanizáltabb és minél nyugatibb egy ország, annál, annál inkább elterjedt a, a bérlakás és nem a saját lakás, is. Minél kevésbé urbanizált, és minél kevésbé, vagy, nem biztos, hogy ésigetű, vagynak kell lennie. Ugye, keletibb, annál inkább a lakás a tulajdonban lévő lakás az, ami a, a foglalkoztatás. itt is meg fog változni? Ugye ez nem így volt a háború előtt, azért, a azt mondhatjuk, hogy amikor Közép-Európában lehet organikus fejlődésről beszélni, akkor még organikus fejlődés volt akkor nálunk is, Budapesten is azért a, a nagy, egyre nagyobb arányban voltak bérlakások. Tehát a nyugat-európai trendet követte a magyar tulajdon szemlélet is, de itt a, itt a szocializmus tehát óriási szerepe volt, hiszen a szocializmusban gyakorlatilag a lakás volt az egyetlen engedélyezett magántulajdon. Nem? Azért, és annak idén talán nem végszik ráégeteni ha jól emlékszem különbséget tett a polgári joga nem tulajdon és a tulajdon. Hát nem csak olyan volt. A... Volt olyan, hogy ugye hány ingatlana lehet, és Igen, az én barátom szülei azért váltak el, hogy lehessen két lakás. Így volt, így van, így van, így van. Na, hát ez, tehát ez az, amit szerintem kialakította azt, de nem csak Magyarországon, ez így van a volt, szocialista országban is, hogy a lakás mint tulajdon központi jelentőségűvé vált. Azt tanulták meg az emberek és a nemzedéket Egyrészt, hogy amit megeszel, az a fiéd, Másrészt meg, meg a lakás az, ami lehet egy családi tulajdonnak az alapja és, és a bázisa. És szerintem ez ebből adódik. ez megváltozhat. Tehát a mostani fiatalok számára egy bérelmi lakást az, az már sokkal sokkal kevésbé bizonytalanságot sugalló tényező, mint, mint tulajdonában lenni egy lakást. Egy lakástulajdon Igen, mint rendelkezik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állását, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm. Viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra önök Navracs és Tibort hallották. Halló? Jó reggelt! Jó reggel, jó reggelt. Nemes Gábor, figyelj, ez a repülőgép történet, ezt az ember azt gondolná, hogy ez egy Hollywoodi történet, de az, hogy ez a valóság, ugye az emberben tényleg az van benne, hogy ő rajta van ezen a repülőgépen, hogy mit él meg. Mert ugye lehet azt mondani, hogy milyen szerencsés, akár le is lőhették volna az egész képet. Véletlenül. Azt mondják, hogy Donetskben valaki rosszul irányzott. Voltak hollandok szegények, akik soha sem mentek többet haza. Hát van hasonlóság, és még egy hasonlóság van szerintem, mégpedig, hogy ugyan nincs rá bizonyíték, de nagyon nagy valószínűséggel az orosz titkos is benne van. Ennek mekkora jelentősége van? Nagy. Mi kell ahhoz, Gábor, hogy ezt ki mutatni? Tudom, egy másik kémtevékenység. <gül> Nem, nagyon érdekes bizonyos dolgok kiderülnek. Például, a, a, ugye a, a holland gép lelő, illetve az nem holland hanem egy, egy malaziai gép igen volt, igen lelővésénél, azért. igen, igen kiderültek dolgok, tehát például kiderültek. Ö, mindenfajta rádió összekötetésből levett hangokból és egyebekből, hogy ki az, aki ki a parancsot, kilőtt milyen gép, milyen ütegről és a többi, és ezek oroszok voltak természetesen, de méghozzá nem olyan oroszok, akik a helybeliek, hanem akik hát, hát, hát, átjöttek a szomszédból. De most visszatérve beloruszra, én azt tudom mondani, hogy nekem vannak személyek tapasztalataim is a belőző biztonsági szervekkel, Euh, neki sikerült az, ami egyébként soha senkinek pedig egy csomó tüntetésen meg, meg ilyen euh, zavargáson részt vettem Oroszországban, de soha nem sikerült megverni engem. Ez egy tisztelt részvétel az ebben az esetben mit jelent, hogy aktívan megfigyelőként? Te, te, te, Tegyünk hát ez újság, egy újságra egy vállaltás volt. És... Figyelj, pillanatok alatt úgy fognak beállítani téged, mint egy zavargó elemet. Van rá ikény. Jó, lehet. Nem, nem. nem. Hát, okay, vállaltás... Okay. Én, én újságíróként veszek részt okay. minden rendben tehát, van. Ott vagyunk, tehát belagosban. Eh, ott vagyok, a belarus választásban, aztán 10 év, aztán 11-ben volt. Igen. Ott vagyok a választásokon, eh, mindenfajta csúnya dolgok, történik. Ami velem történt, az annyi, hogy, hogy láthatom meg, igen, engem személyesen, hanem az újságírókat megakarták, külföldieket megakarták egy kicsit rendszabályozni, azért ne bízzák nagyon el magukat, és olyan helyzetbe tereltek, ahol nem tudtam kitérni előlük. Egyébként mindig fel tudom mérni, a elindul egy rendőrsorfal, vagy, hogy az merre fog menni, hogy lehet az elől kitérni, és, és ebből azért valami rutinomban már. Ott semmilyen rutin nem segít, ez a De nem ez az érdekes. Ami érdekes, és, és ahol semmi egy... végig rohant egy ilyen rohamedség az utcán, és, és... És az ott lévő újságírókat, akik be akartak menni a, a, a hotelba, ahol a központjuk volt, és amelynek az ajtaját elzárták, azokat meggyepálták. Nem. Igen, is? Szerettem, igen, nem szerettem súlyos sérüléseket, de, de kaptam ütéseket, rugásokat. Nem ez az érdekes, ez ez, ez, ez, Én ez, ez egy, De ez egy húgy. Nem szeretem, dologat. ha vernek téged. Én se szeretem, és mondom, soha senkinek nem sikerült ezt még munkám során elkövetni ellenem. Oroszországban, se pedig Oroszországban voltam olyan tüntetéseken, amelyet bejelentették, hogy szét fogják verni őket. És akkor újságíróként elmentem, és sikerült mindig úgy állnom, hogy, hogy ne kerüljek a rendőröknek a hatáskörébe. Na, de visszatérve az orosz és beloruszt titkosszolgálat metafizikus kapcsolatára, ugye? Akkor az történt, hogy az ellenzék, akkor még engedték az ellenzéket rendesen föllépni, hát de, de nagyjából hasonlóan, mint, mint a legutolsó választásokon, de, de viszont mégis szerettek egy, egy csomó szavazatot, és majd közölték, nem megletlen meg módon, vagy itt csalás történt, és ebből kifejezőleg egy, egy tüntetést indítottak, a, ez már a választás estén, este volt. É, már, sötét elett, és már sötét is volt. És ez, az, ez a tüntetés, ez odaérz valamely központi tér, ezt lehet -e tudni, hogy arra felé fog menni. Amely központi téren állt egy kormányépület, most nem emlékszem egész pontosan, nem azt hiszem, nem maga a minisztertanács, volt, hanem csak egy kormányépület volt. És ott mindenki mondta magáért, a kordókra és, és beszéltek, és a többi. Tehát az egész teljesen spontán volt, mert egyszer csak egy, egy csoport, fogta magát, és elindult felé a teljesen sötét kormányépület felé, ahol semmi nem volt, és elkezdték betörni az ablak, az ajtókat. Mit az Isten, az ajtók fölpattantak és kihözönlött belőle, vagy ezer rohamrendőr, és agyba főbeverte ezt az egész társaságot. Tehát mindenkit, aki a téren volt, és gyakorlatilag letartóztatták az ottani vezetőket, és szóval, magyarán de ez egy egyértelmű provokáció volt. Na most azt mondod, hogy hogy lehet az ilyet bizonyítani? Rá azt hiszem egy évvel a Novaya Gazeta című ö, egyébként orosz ellenzéki labba, az egyetlen komolyan ellenzéki labba, amelynek egyik tulajdonos egyébként Gorbacsov, megjelent annak a telefon, illetve a mobil beszélgetésnek, bové beszélgetéseknek a teljes leírata, amely a a tüntetésen részt vett ügynökök és a, hát a vezető irányító belügyesek között volt, és ezek mind oroszok voltak, nem belorusszok, hanem oroszok. Magyarán ez az orosz titkosszolgáltnak egy ilyen jó szolgálati akciója volt, hát mégis megsegítjük belorussz barátainkat. Most ha most azért... nem nézzük, ez egy oldalkérdés, aztán visszamegyünk, de te hozzá vagy szokva, bizonyos nézők, hallgatók azok tiltakozni szoktak ilyenkor, de visszatérünk. Azt kérdezem tőled, tudom effektíve nem része Oroszországnak Belarusz, de tulajdonképpen alapvetően mi különíti el, hiszen az elmúlt idők zavargásai, nem ez a mostani történet is azt mutatta, hogy minthogyha egy ilyen gyeplő lenne az elnök, de maga az ország is teljes mértékben kiszolgáltatott Oroszországnak. Valójában ezeknek az egyesülése, nem egyesülése, ez a fajta viszony ez milyen módon írható le, Gábor? Ez azért nem ilyen, egyáltalán nem ilyen egyszerű módon, tehát ö, ők egyébként államszövetségben vannak, tehát ez, ez már bizonyos dolgok, azok már, már jogilag is megfogalmazottak, van valami közös államtanács is, meg nem tudom micsoda, de hát a különbség és, az, és ami, ami igazából az egészet ketté választja, az maga Lukasenko személye, aki azért nem egy teljesen tehetségtelen fráter, tehát Ugye for, hivatalosan a két állam egy egyesülési folyamatban van, de most már huszon éve. <gül> Ö, igen, de, de ez, ez nem zavarja őket abban, hogy a Lukas Enkácsa zavarja abban, hogy, hogy ide-oda táncoljon, és néha próbáljon a nyugattal valamilyen bizniszt kötni, már politikai bizniszre, meg nem csak politikai gazdasági bizniszre is gondol, és az Oroszországval is, és, a, és Oroszországot lényegében Lukasenka nagyon megvezette. Tehát ahhoz képest, hogy mi mindent így de megígértek, hogy átveszi a Rubelt. De már is indultak, tehát már nem úgy, hogy ő belemondta a levegőbe, hanem akkor határidő volt, meg együttműködés, meg munkacsoport, meg nem tudom is, de aztán hát szó sincs róla. Tehát a nyilvánvalóan nem, noha nagyon komolyak a két nép közötti kapcsolatok is, tehát a két társadalom közötti kapcsolat is nagyon komoly az, a belaruszok igazából a nemzeti tudatot, hát. Inkább csak a függetlenségével állás után e, kezdtek el ápolgatni, addig nem nagyon. E, Belarusban nem volt egyetlen belorusz hovoda vagy iskola se, szóval ott, ott mindenki oroszul beszélt, és beszél a mai napig, hát persze most már Belarusul is beszélnek, de hosszú ideig Lukasenko is vagy komoly dolgokat akar mondani, az azt inkább oroszul mondta. E, tehát e, itt van egyfajta, hogy mondjam, társadalmi alapja az egységnek, és ennek az egységnek van egy politikai elhatározott része, amely azonban soha nem valósult meg teljes mértékben, mert például a, a katonailag, igen, tehát például a Oroszországnak vannak támaszpontjai, ott, ott vannak a radarok, amelyek nyugat-európát figyelik, és a pedig. De ezek azért valahogy mindig megálltak egy bizonyos szinten, és, és, és a lukásában mindig sikerült valami fajta hát függetlenséget megőrizni, parodatosan megakadályozni azt, hogy ennél szorosabb kapcsolat alakuljon ki, mint ami egyébként is kialakult és még egy iszonyú mértékben megcsapolta Oroszországot. Oroszország több 10 milliárd dollárt ö, fektete, vagy ketszölt bele ebbe az országba, tehát nem, ö, egyszerűen eltartotta hosszú éveken keresztül, például olyan aprósággal, hogy most ez volt a legegyszerűbb dolog, hogy nagyon olcsón szállított Belarusznak olajat, és aztán egy Belarusz földolgozta, és eladta drágát. És ebből az elég jól meg lehetett élni. Most az ilyen olajvezeték, meg gázvezeték, okay. meg egyéb ügyek, Menj Menjünk becsinál. akkor vissza a repülőgéphez. De várjál, igen, Bocsad. ezt akarom mondani, hogy, hogy az orosz, én, mögött, én szerintem az orosz, hogy az oroszok szívesen segítettek ezügyben Lukas Enkának. Tehát nem csak arról van szó, hogy a képtitko szöved azt mondta, hogy milyen jó lenne egy ilyen akciót végrehajtani, hanem ez politikailag is jó. Mert ezáltal Lukas Enkán, amelyik már amúgy is Putyintól függ, mert, mert ugye elég nagy belpolitikai nyomás alatt van, bár ezt úgy látszik sikerült egy ideje megfékeznie, vagy, vagy, vagy valamilyen módon ellenőrzés alatt tartani. Ezzel aztán végképp hát, szembefordult a nyugattal, végképp elveszett a lehetőséget, hogy manőverezzen, magyarán végképp Oroszország harjai között bíhat. Ez teljesen nyilvánvaló, hát akkor, amikor egy ilyet megvalósítanak, akkor azért azt a képzelés képzelésak csupán, hogy azt gondolják, hogy ennek semmilyen következményei, vagy semmilyen következménye nem lesz. Ha te magát az eseményt és mindazt, ami akkor történt, nézed, azon kívül, hogy örülsz, hogy nem voltál azon a repülőgépen, vagy azt gondolt, hogy milyen szűkös a te fantáziád, mert eszedbe nem jutna, hogy egy ilyen történhet a világban, Ozd meg már, hogy te, mint külpolitikai tudósító, hogyha erről írnál egy dolgozatot nekem, mint tanszékvezetőnek, nem tudom melyik tanszéken, akkor mi lenne benne? Hát például sokkal ö, falsúlyosabban, és sokkal alaposabban megnézném, körüljárnám, megérdeklődném. Utána járnék, hogy ki volt az a három orosz útlevélre rendelkező úriember, ember, aki szintén kiszállt, és akit nem letartóztattak, hanem aki úgy valahogy úgy ott maradt Minskben. Mert ha ezek effektív tényleg oroszok voltak, vagy meg lehetnek végül is orosz útlevéllel utazó belorusak is, akkor ezt, ezt, ezt mindenképpen meg után járnék. És emlékeztetnék arra, hogy, hogy az orosz, a beloruszi titkosszolgáltnak voltak már nagyon, nagyon csúnya egyéb akció is, amelyben egyikben egy magyar nagykövet és felesége is belekeveredett. Szóval, és ezek, ezek nyilvános akciók voltak, és, sőt azért is csinálták, tehát megcsinálták és utána nyilvános tegyék, minden eszközre hozták, tehát minden okay. és még, egy, még egyet, ha, egyet hagyd mondjak. Tehát a belorusz titkosszolgált, a belorusz erőszakszervek, azok gyakorlatilag fasista módszereket alkalmaznak. Tehát azért az, hogy valakit bezárjanak egy olyan luguba, mondjuk három napra, ahol csak állni tud, és amely 50x50 négyzetméter. E, 50x50 e, 50 e, 50 50 négyzetméter, e, ez nem stimmel. 50 e, e. centiméter, bocsánat, 554 centiméter. Ez a verésnél is rosszabb. A verést túl lehet élni ebben belevődül. Én, én telezzük fel, hogy kimutatod ezeknek az embereknek a nacionáliát. Mit lehetne ezáltal bizonyítani? Hát a közvetlen kapcsolatod. Tehát ha az, eddig az orosz szállatról mindenki beszél, de, de senkinek nincs semmifajta bizonyítéka. És noha mindenki beszél az orosz száról, azért nagyon nem firtatja. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a az... Három ember... Igen? nem emlegetik. Ezt, ezt való, nem emlegetik. De, de, de három én, én emlékszem, csak az a helyzet, hogy hol emlegetik, hol meg úgy tűnik, mintha nem lenne, tehát amiről te beszélsz, az azért is fontos, mert néha úgy tűnik, mintha, tehát mindig más a létszám adnak függvényében, hogy kiolvassa az embereket. Ugye Izrael nagyon bonyolult módon rabolt el embereket annak idején, ezt a belaruszok most leegyszerűsítették. Az egy másik kérdés, hogy ehhez egy ilyen nagy marokkal megfogtak valamit, a többieket kiengedték, de valójában e, praktikus módon jártak el. Az egy másik kérdés, hogy erre a világ, tehát hogy erre hogyan lehetett? én azt gondolnám, hogy hogy, hát hogy megyem neked szóval, hogy én már annak a malai gépnek a lelövésén is értettem, oké, Malajzia az nem fog hadat üzenni Oroszországnak. De hát azért az, hogy egy ilyentől adott esetben háború legyen vagy. Tehát, hogy régen szerintem elindultak volna, hát mondjuk Malajziában nem biztos elindultak volna Oroszországba, hogy kicsit messze van, mire odaérnek, meghalnak, anélkül, hogy megölnék őket az oroszok, de hogy ez, ez, ez diplomáciailag hogyan lehet rendezni, hát ezt nehezen tudom elképzelni. Ne, a kettő között óriási különbség van. A malálképpen tényleg véletlenül őték le. Tehát ott volt egy és őszintén jó volt. Oké, miért lőttél? ez áldozatot. a tipikus esete. Nem, nem, nem, az egy csúnya dolog az áldozatról ö, ilyeneket mondani, de hát nem szólott volna arra, ezt ma már minden repülési szakember elmondja. Hát ott, ott lőttek, ott, ott már előtt, ugye, akkor folytak a Oké, okay, Rendben akkor azt áldatók... de nekem hogy legutóbb uh, talán egy osztrák légit, gépnek miért nem engedték már az esemény után az oroszok, hogy eltérjenek a, éppen abból adódóan, hogy, hogy akkor most nagyon csak hát, lesznek? Hát nem, hát, hát ennek, ennek nyilván a politika jöka van, hogy, hogy, hogy én nem, magyarán én nem járulok hozzá, én nem segítem a szankciókat, mert ugye ezzel segítem a szankciókat Belarus ellen. Mint hogy egyébként mert, a putin nem tiltakozott az esemény ellen happet so in them that tehát egyrészt, egyrészt segítem, másrészt, másrészt hogy, hogy megmutassam, hogy hát azért fiúk nekem is vannak a kezemben, eszközök. Ugye az összes szankcionál, az oroszok mindig azt mondják, hogy minket ez nem érdekel és nem félünk, mert ellenszankcióval élünk, és mindig ezt is teszik, hogy aztán ennek jó része csak duma perce, mert, mert nem tudnak szankcionálni. Ez olyan, hogyha most a beloruszok is majd szankcionálni fogják, hát a beloruszok nem nagyon tudnak ártani az Európai Uniónak, az Európai Unió magának tud ártani. Tehát, hogyha szankciókat mond ki ez fájni fog bizonyos európai cégeknek, országoknak, embereknek, hát ha, ha nem lesz műtrágya onnan, akkor máshonnan kell beszerezni, drágábban, bonyolultabb lesz. Jó, csak Ör... akkor a másik, meg az, hogy ahogy, ha meg nincsen válaszreakció, akkor az kvázi annak az üzenete, hogy hát levitték ezt a gépet, levitték, hát végül is egyszer lehet, el lehet Itt nem lehetett, itt nem lehetett nem cselekedni. Tehát ez hogy mondjam, ez, ez egy olyan dolog volt, a, a maláj gépnél ott, ö, hát ott is volt, de ott, ott azért, hogy mondjam, a, a politikai hátszándék az, az nem látszott, a politikai érdek se látszott. Tehát ott tényleg az volt, hogy egy, egy helyi parancsnok egyszerűen hülye volt, még az is lehet, hogy részeg volt. Vagy egyszerűen rosszul mérte vagy fel a helyzetet. És részek. és részek. volt, igen, de hát ugyanez a parancsnok, vagy, vagy ugyanezek a parancsnokok, akik ott voltak, mondom, ez egy, ez egy hat, hadi cselekmény volt, nem egy politikai döntés. Ugyanezek a palazatot lőttek már le ö, hasonló kinézetű ukrán szállítógépeket, katonai szállítógépeket. Más kérdés, a kicsit alacsonyabban repültek, meg mások voltak, szóval azért ha kicsit jobban utána néz, akkor tízezer méter magasban nem szoktak olyan gépek repülni, amelyek, hát hogy mondjam, veszélyesek lehetnek őre. De mindegy, Azért az egy alapvető különbség, hogy ott nem hiszem, hogy bárkinek politikai érdeke volt ezt megtenni. Itt nyilvánvaló a politikai szándék és a politikai érdek. Na most az, hogy miért ilyen fontos lukasenko ez az ember, ezt viszont nehezen tudom fölmérni. Ez lett volna következő kérdése. Igen, ezt nem tudom. Egyrészt nem ismerem se a belorus helyzetet annyira, se Lukasenkó lelkét, se az egészet. Valószínűleg ő példát akart szatulálni, ő azt akarta bemutatni, hogy fiúk sehol se vagytok biztosak, mert azért ez... És sikerült Ez neki? Hát sikerült, azért gondolj meg, itt van az orosz titkoszolvált, amelyiknek ugye kimondott játszava, hogy mindenkit megölünk aki áruló És hát viszonylag ö, sikeresek is voltak, most volt egy-két kudarcunk, ami úgy nem jött össze, egy-két nagyon látványos kudarca volt mérgezéssel, hát naváni még mindig él például. De most a KGB árulóiról beszélek, tehát a saját titkosszogat árulóiról, akiket nem mindig sikerült eltenni lábalól, de hát azért ezek, ezek azonnal identitást változtattak, azonnal eltűntek, azonnal kimentek a régi korábbi ismert életükből. Tehát azért ez, ez se egy élmény. És, és hát például emlékezzünk, a, a, a Cseh ügy, ugye, ott arról volt szó, hogy ez hát, is összefügg az, egyébként az, az, Ukrajnával. Az, az, az milyen kegyetlen egy történet? Igen, de az is összefügg. Érdekes, hogy ott is ott van az ukrán száll. Tehát, e, e, vagy, vagy ukrajnai fegyverszállításnak. De annak a, a lőszergyárnak a felrobbantásáról beszélgetünk, ugye? Hát, de az is valószínűleg, tehát ott is valószínűleg egy el. Egy, egy, egy, egy, pancserek voltak, hát nyilvánvalóan nem szóval az volt pancs. a cél, hogy fölrobbanjon igen, hogy fölrobbanjon egy, egy, nem, hát ezok valószínűleg hát nem tudom, milyen volt a nacionálisuk, de hogy, hogy hogy mondjam, hogy az orosz valamelyik orosz valószínűleg a GRU, tehát a katonai titkosszolgálat kötelékével dolgoztak, az nagyon valószínű, és az is nagyon valószínű, hogy nem ezt akarták, ami történt. Tehát ennek így nincs sok értelme. De az, hogy például ugyanezt a fegyverkereskedőt, akinek ez a ez az üzlete lett volna, már Bulgáriában is próbálták megölni, azért azt mutatja, hogy ez, ez azért egy egészen komoly ö, cél volt, amelynek elérését sok mindent megtesznek és hát ez nem sikerült nekik, de hát bizonyos dolgok nem sikerültek, ezt ha úgy vesszük sikerült, bár ezt se sikerült, mert, mert megint sok nyomot hagytak, tehát annyiban sikerült, hogy a célt elérték, de annyiban nem sikerült, hogy nem tisztán dolgoztak. Tehát ugye van ez a Litvinenko nevű szerencsétlen ügynök, akik még 2008-ban talán megmérgeztek polónium Londonban a, a, a kollégái. Na most, a dolog, sikerült, ki jól, ki igen, a dolog annyira sikerült, hogy szerencsétlen ember meghalt. De annyiban nem sikerült, hogy a, a, a gyilkosok meg a merénylők, akik ugye polóniumot föl, végig Európán, nem tudom meddig, minden lépésüket, mert a polóniumnak igen. ugye nyoma marad, igen. dokumentálni lehetett, és, és hát, hogy mondjam, hát ennyi, az, hogy lebuktak, az ennyi kifejezés. Más kérdés, hogy az oroszoknak milyenkor a reakciója, mi történt ezzel a, a hát, Merélővel, gyilkossal a duma parkment képviselője. Azt mondja meg, hogy fontos-e az, a Komilfor része, vagy minek a része az, hogy melyik ország hogyan, milyen gyorsan, milyen szereplője révén nyilvánul meg egy ilyen történet kapcsán, mint ami történt Belarusban? Hogy ne, ez egy lakmuszpapír, persze. Vagy, vagy Csehországban, vagy akárhol igen. Ez egy lakmuspapír ezen lehet lemérni, hogy ezek az országok miközben eljátszanak bizonyos szerepeket, igazából mit gondolnak, mi az érdekük, vagy mit vélnek, hogy az az ő érdekük, és kivel milyen politikai, gazdaság és egyéb bolcsaik vannak. Van-e jelentősége annak, hogy egy külügyminiszter szólal meg, vagy a miniszterelnök? Adott esetben lehet. Tehát... Az ügy, ügye válogatja. Ha mindenütt a miniszterelnök szólal meg, és akkor csak egy helyen a külügyminiszter, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy miért. Egyébként természetesen nem ezek az igazán fontos dolgok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás és a rugalmasságot is. Én úgy tervezem, hogyha neked megfelel, hogy nagy valószínűséggel péntekre kerülnénk át, de pontosan erre az időre, csak Horváth Csaba arra kérte engem tegnap íjjel, hogy neki valamiért jobb lenne, hogyha 8.25 után lenne a beszélgetés, és köszönöm, hogy voltál olyan kedves, aranyos és egyáltalán bűbály, hogy alkalmazkodtál, és akkor jövő héten jelentkezem nagy valószínűséggel ismét csütörtökön, hogy akkor péntek 8.31. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Szia, a Szia Önök Nemes Gábort hallgatták, és most kicsit hallgassunk együtt. Elmondom, Nagy Attila egyébként jelentkezett uh, Mi Hazánk Mozgalom uh, ombudsmannak, hogy azt mondtam reggel, másfél órában ezelőtt, így múlik az idő, hogy majd a választások idején örülnék annak, hogyha lenne párt ombudsman. A párt ombudsman megjeleníti azt, amit ő egyébként arról a pártról fontosnak gondol, azt mondja, hogy ebben a műsorban kevés szó esik róla, sok szó esik róla, de igazságtalan. Tehát, hogyha valaki egyébként így örökbe fogadna egy pártot, örökbe fogad, ombudsmanja, tök mindegy. Csak érthető legyen azt, amit mondok. Ha van több jelentkező, akkor vagy egyet kiválasztok, vagy kiválasztunk. Minden esetre mostantól kezdve lehet jelentkezni, örökbe fogadhatnak egy pártot. Eh, amelyik önhöz, önökhöz közel áll, tehát képes egy olyan pártot választanak, ami önöktől távol áll, és amely a pártnak az érdekeit képviselnék ebben a műsorban szeptembertől, feltehetően, vagy feltéve persze, hogy szeptemberben is lesz itt Kejfej Ha jelentkezni akarnak, dörr pont, fiala Janos Kukac, ez e-mail címem is írják meg, hogy melyik párt, miért legyen három mondat az indoklásról, névtelefonszám. Rövidesen felívom Horváth Csabát. Ha eddig nem volt zene, akkor most már nem lesz. Ha van kedvük telefonáljanak, ha nem, akkor hallgatni fogunk. Nem sokat, de hallgatni fogunk. 061 911 168 é. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Um, amikor beszéltél el akkor <gül> bemondtad a romesz Chandrát, és én meg rávágtam, hogy a béke elnöke. Tehát nekem, nekem megvolt. Sőt, még a fizimiskája is megvolt valamennyire, de aztán megnéztem a neten, és felismertem. Erik Honeckerrel volt egy, egy képen, de uh, megvolt nekem a pari. Amikor a, látta akkor egyedül volt. Igen. Én, én, én lehet, hogy láttam magam is életben. Egyszer voltam egy, egy nemzetközi történész, ifjú történés találkozón, pozzámban, és mintha ott lett volna, de nem merek megesküdni. Amit még mondani szeretnék, hogy tegnap hallgattam a Füries a folytatott beszélgetésedet, és hát a, azt kell mondani, hogy politikusnak lenni nem nagyon szokványos dolog, de fideszes politikusnak lenni, aztán szerintem még nagyobb kihívás. Tehát amilyen a eleganciával az a pali le tudta hagyni a korábbi működését, meg a feladatkörét, meg a felelősségét, és azt, mond, azt mondani, hogy nem szabad egy politikusnak, hogy magáének érezze azt, amit csinál, mert amit csinál az a közé. Tehát zseniális volt, de hát nekem ez Pontosan belejülik a fürjeszféle bújsiteknek a tárházába. Igen. Hosszú történet. Itt a long story. Köszönöm. Csókolak. Köszönöm. 061 Fogadjanak örökbe egy pártot. Ez elsősorban azért lenne fontos, hogy ezt meg tudná tenni június végéig, hogy akkor szeptemberben ezzel ne kelljen bíbelődni. Ki lehet hagyni? De én azt gondolom, hogy ez színfolt lenne. Mindenki örökbe fogad egy pártot, és megjeleníti ebben a műsorban, ha szükségesnek látja. Egyelőre maradjunk abban, hogy bármilyen pártot, aztán majd szűkül legfeljebb a lista, hogyha valaki olyan pártot is örökbe akarna fogadni, amelyik nem rugalabdába labdába semmilyen vonatkozásban a választásokon egyelőre hadne ne soroljam föl, hogy milyen pártok várnak ilyen örökbefogadásadról. Az a lényege, hogy ezeket az embereket rendszeresen fölhívnám, vagy ők felhívnának, és azt mondja, fiala, a fiala, elhanyagolod a pártomat, vagy azt mondja, fiala, fiala, hamis dolgokat állsz erről a pártról, amikor másokat meg jó fényben tüntesz föl. 061.911.168 egyéb ügyben egy aki pedig pártot akar örökbefogadni, vagy ombuszmannja lenne, kukat gmail.com, telefonszám és egy soros indoklás. Van-e bárki más, aki még szeretne megnyilvánulni, vagy felhívhatom horvát Csabát, és utána vége lesz a műsornak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. 061 9, 11, 168. Csak folyton folyvást. Kíváncsi vagyok, hogy erre a vina száitnak, ennek, ennek a sztorinak lesz-e vége. Vagy ez így lógni fog a levegőben. 061- 1 Kilenc, száz tizenegy, százhatvannyolc másodszor. Jajaj. 061, 9, 111, 168. Senki többet? Önötte egy támogatott tartalmú beszélgetést hallanak. Haló, jó reggelt! Jó reggel, horvát Zugló fogvármester. Azt kérdezem tőled, hogy... Amit a bérlakás törvényel kapcsolatos izét illeti, és azért mondom, hogy izé, mert az legalább nem mutat semmilyen hangulatjelet, az micsoda? mert e, ha bár volt, aki megpróbált elmagyarázni, gyakorlatilag senki nem érti, hogy a parlamentben hogy lehet vitatkozni egy olyan törvényjavaslatról, amit visszavontak, de defaktó közben még nem vonták vissza, és de júre még nem jelent meg az új, de mindenki leszedi a keresztvizet egy olyan törvényjavaslatról, ami a beterjesztője szerint ma évfélig meg fog változni, e, olyan tartalommal fog bírni, mint amilyenben eredetileg áprilisban bírt volna, és az ember azon gondolkodik, hogy aminek az elmúlt napokban, hetekben a szemtanúja volt, az valójában micsoda, mert hogy itt nem arról van szó, hogy a tiltakozások kapcsán visszaszívták az szerintem biztos, ha pedig nem az, akkor fogalmam nincs, hogy micsoda forgalomelterelés vagy egyéb, vagy esetleg tényleg komolyan gondolták, de azt meg nem tartom valószínűleg, mert az nem így szokott működni. Ugyanakkor a felháborodás tényleg jogos volt, és tényleg hajmeresztő volt, hogy önmagában megkockáztatták azt, hogy emberek köztük Horváth Csaba és Fiala János ezt komolyan vegyék, mert mégiscsak komoly emberek tették ezt, és sok az ember ezt komolyan veszi. Ez, aminek még messze nincs vége, és most éppen fogalmuk sincs, hogy hol tartunk, kedves polgármester úr. Ez micsoda? Szerintem abban tévedsz, hogy ezt nem gondolták komolyan. Ez egy gazdasági kísérlet volt, gazdasági kísérlet alapvetően a budai vári lakások haverikörnek való átjártásáról szólt. Ez volt az alapötlet. Ez szerették volna most már másfél éve elrendezni. Ehhez jött egy politikai ötlet, hogy mi lenne, ha egy nagyobbat ütnének, és e, próbálnának szavazatot vásárolni, hiszen sok ember lakik ezekben az önkormányzati béllakásokban. Ez elsőre jónak e, hallatik e, politikai szempontból, hiszen meg lehetett volna akár százer szavazatot is nyerni ezzel, és ha küzdnek most, hát erre mint egy halatkenyére lenne tükségét, rohamosan veszít a népszerűségéről. És akkor ezt képest e, az önkormányzatok, ha úgy tetszik, e, és azt mondták, hogy ezzel és hálót, ami a jövőben meggátolná, hogy segíthessünk a polgárainknak. Tehát lehet, hogy most jól jár néhány ezer, néhány tízezer család, egyébként nagyon sokan utána rosszul jártak volna, mert a lakásmafiak is nem vissza volna őket ezekből a lakásokból, de nagyon rosszul járt volna sok-sok millió ember, aki a jövőben sem maga, sem gyermeke, sem unokája révén már nem számítatak volna most, arra, oké, hogy a, a, piaci, a piaci alapon nem tud lakáshoz jutni, akkor az főképpen. Ezzel találták szemben a hukat, hogy jóval többen vannak azok az ellenérdekeltek, akiknek a jövőbeli reményét vettél a kormány ezzel az intézkedéssel, mint azok, akiknek ma az adott esetben egy adott is Oké, rendben van, lehetne. hogyha tényleg azok lesznek a paraméterek, amiket egyébként a különböző sajtótermékekben elmondott a Böröc, akkor még azoknak se tud kedvezni, akiknek egyébként el, akadták, el akarták adni a bárbéri lakást. Viszont valami, tehát nem arról van szó, hogy visszavonják Ez az, már a, egészet, a Ez már csak egy a jelenik Ez már, meg, akkor ennek így mi értelme? Ja, így politikai politikailag a végén, hogyha elmondtam a az opcionális pozitív szaldót, ennek a vége most van nagyjából 150 200 csalódott ezekben a lakásokban élők, ettől még nem szereti jobban őket az a kérdése szerette, és pont a fény miatt és a, a nagyon kura tükörkép miatt kénytelenek részben elállni azoktól az eredeti szándékoktól, hogy Tényleg néhány tucat havert lakáshoz ütesek, ezért képesek lettek volna tönkötteni egy egész lakássektor, a bérlakássektor. De jól látod, ennek ma már nem politikai haszna van az ő szempontjukból, hanem kára, és a káról már csak kár menteni lehet, ezt látjuk most. Parkolás helyre állt? Parkolás helyre állt, hát majd teljes gőzözemben május 31 után áll helyre, addig azt kérjük a az zuglóiaktól is, akik még nem váltották ki a parkolási engedélyeket, az ingyenes lakossági várakozási engedélyeket, hogy ezt tegyék meg. Na, no, a hónapok óta promótáltuk, hogy az ingyenes parkolástól függetlenül mátság, hiszen most még sorbanállás nélkül lehet, de hát olyanok vagyunk, hogy mindent szeretünk. Én magam is, ha tehettem az utolsó filatra hagyni bizonyos dolgokat, adminisztrációt. Emiatt több mint 2000 zuglóinak nem volt meg még a parkolási engedélye, amikor ez a bejelentés megtörtént, és hát persze megvan Oké, történt, de most nem szóval azok, a nem zuglóiak azok, ő, ő rájuk ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint pandémia előtt. Pontosan. E, tehát alapvetően a kedvezmény, a parkolási kedvezmény, illetve az ingyenesség az az uglói lakosokra vonatkozik, sőt az uglói lakosokon belül is azokra, akik az adott parkolási zónán belül laknak, mert ne felejtsük el, a parkolási rendszernek az a lényege, hogy mindenki a saját lakó környezetében tudjon ingyenesen megállni. Ha én olyan környezetben lakom, ahol nincsen parkolási zóna, mert kevesebb autó van, akkor én ott parkolhatok ingyen. Ha meg valaki az élete úgy, úgy hozta, hogy egy parkolási zónával lakik, akkor neki meg ott kell biztosítani, hogy ő a saját autójával, a saját lakó környezetében meg tudjon állni. És ez akadályozta az ingyenes időszak, amikor mindenki ott parkolta, ahol éppen esett, ha kedve volt egy odalátogatónak, akár hónapokról hagytam a kocsiát más lakása előtt, és emiatt kiszorultak azokat, hogy ki viszont volt Egy teljesen privát kérdést engedjél meg, de ugyanakkor zuglót érinti, és uh, csak nem értem. Én a 12. kerületben lokam, és ideiglenesen be vagyok jelentkezve zuglóba a barátnőm okán. A súlyadóját az autómnak zuglóban uh, uh, postázták ki. Ennek mi az oka? Vagy ezt te se tudod? Ja. Még egyszer akkor, mert egy ilyen uh, hány éves a hajós kapitány típusú kérdés volt, tehát uh, 12. kerületben lak, az az állandó lak, címez, vagy az az idejlás? Nem, az az állandó. És uh, zuglóban akkor milyen jogalapon kizet súlyadott? Fogalmam nincs. Így ennyi adatból én sem tudom, mert alapvetően az, az állandó lak... De a címez, 12. kerületben nem Zugló. kaptam ilyen csekket, a, a, a, ezt zuglóban kaptam meg. Igen, uh, abban az esetben érteném a helyzetet, ha az állandó la egy zugló. Nem, le, nem, akkor én is érteném. Nem, De nem. átmenetileg, hiszem, én nem. Így most nem tudok erre mit Jó, mondani. van. Jó, számomra az is sokat mondott, ha valamire nem tudsz válaszolni. Még egy kérdésem, valamire könnyen lehetséges, hogy nem tudsz válaszolni. Ugye éppen a zuglóiságomból adódóan olyasmire kérdezek rá, amit egyébként nem tudnék kérdezni. Nem állítanám, hogy színfolt, vagy szép színfoltja volt, de színfoltja volt a zuglói vasútállomás környékének. Az a csapszék, ami ott a Tököli úton volt, azt miért bontották le? Kegyetlenül ronda volt, de egy ilyen színfoltja volt a környéknek, és szerintem nem voltak nagyobb botrányokot, mint ahol egyébként máshol szoktak lenni, mint a népstadion sörözőnél. De szerintem én nem é. tudom, hogy miért bontották el, de úgy azért általában megjegyezném, hogy ezeket a gyerekkori, ifjúkori nosztalgikus emléképeket én egyáltalán nem bálna, hogyha meghaladjuk. És mondjuk akár városarculati szépvészetű <síns> szempontból csak egy szép képet őrzünk magunkban, adott esetben egy idealizált képet. Rendben van, drága Csaba, akkor azt kérdezem tőled, hogy miközben te azt vizionálod, vagy a zugló.hu azt vizionálja, hogy ez a szegény gomba, ez megszűnik, ezt a gombát, ezt nem lehet másra használni de a gombát fogjuk másra használni. De de azt tudod, ö... hogy az van odaírva, hogy ezt le fogják bontani? De hogy fogják. Nem I fogják lebontani. Idézzem neked? De nyugodtan, de akkor sem fogják lebontani. Értem, csak akkor majd akkor azt, aki ezt Tehát itt, a, itt ezen a helyen e, egészen biztos, hogy egy kultúrát e, kávézása e, vagy adott esetben egy sütenére fog 2021. május 26-a. Hogy az épület meddig marad meg, azt még nem tudni. Valószínűleg előbb-utóbb elbontják, így a Moszkvatéri óra után egy újabb ikonikus találka helytől kell búcsút vennünk. Szugló.hu Na. Na, szóval, hogyha rajtam múlik, akkor Figyelj! ez a bomba meg fog maradni. Persze nem egyként pénztárként, mert erre a funkcióra is már egy korlátos igény van csak. Ugye ebből a szempontból meg is szűnt, ez bejelentette a bkk -t de hogy közösen a BKK-val az kormányzat önkormányzata megtalálja ennek a megfelelő hasznosítását, és a gomba jelleg az megmaradjon, én ebben őszintén szóval elég sok energiát terveztem be már is ezzel kapcsolatban. Mert hogy te már rég volt a hogy ezt elhagyják? Természetesen, és ebben a, ebben a vonatkozásban állapotban van, nem? Így van, tehát hogy amit az előbb említettél egy nosztalgikus élményen kapcsolatban, nyilván a nosztalgia De látod, hogy pontosan, ha a polgármesternek van egy nosztalgikus élménye, megmarad. Ha fialának van nosztalgikus élménye, az az action Nem, nem, esete. nem. Én azt mondom, hogy a gombaforma megmarad, de az nem azt jelenti, hogy az ötven évvel ezelőtti állapotában kell megőrizni a rozzant alumínium borítású lemezeivel együtt, hanem egy picit újra lehet gondolni, és lehet belőle például egy fétet. Eztől még az gomba maradhat, csak adott esetben nem jegyet fogunk belőle vásárolni, hanem mondjuk kávét, vagy, vagy bármi, ami, ami hasznosabb az ugrojek és az arra felé számára, mint a mostani állapota. Tehát én eh, a téri óra párti voltam, és nagyon sajnáltam, eh, hogy az az eredeti óra abban a formában eh, megtűnt. Nem vagy egyet. Azt, azt én megőriztem volna, ahogy például az ősvezérféri gomba, valóban egy ikonikus jelképe az ősvezérférinek, és ezt eh, én szeretném megőrizni. Tehát Ennyiben megnyugtathatok mindenkit, hogy nincs ilyen szándék, hogy ezt elbontsák. Az, hogy ezt normális módon hasznosítsuk, és nem, nem az arhaizáló módon, nem egy kicsit modernebb átudatában újra gondoljuk, arra pedig van, és én azt remélem, hogy ez egy éven belül meg is fog történni, ezért ez nem egy óriási munkálat, és nyilvánvalóan egy, egy piaci üzleti partnert is kell hozzá találni, mert ezt nem feltétlenül köszönből kell újjávarázsolni. Újra elevenedett a Füriás Balázsa való interjú sorozat itt a Kejfejancsiban, és ebben tegnap az a meglepő, nem meglepő, megfelelő rész aláhúzandó kijelentés hangzott el, hogy átgondolandó, hogy a közfejlesztések tanácsa együttműködést fenn kellett tartani, azt követően, hogy a főpolgármester miniszterelnök jelölté lépett elő, vagy lépett vissza, nézőpont kérdése, meg alá aláhúzandó, hiszen innentől kezdve az ő tevékenysége másképpen lesz talán bizonyára esetleg Letalántán feltéve, és ha, mint ahogy egyébként korábban volt, ezt Füriés Balázs fia János kérdésére mondta el. Nagy visszhangja nem volt, de hát Istenem, a hazai sajtó teljesen kiszámíthatatlan. Lehetséges, hogy valami hangzatos címet kellett volna adni, majd lehet, hogy ma a pionnak felajánlom, hogy valami egész hihetetlen címmel jelenjen meg a horvát Csabával való beszélgetés. Um, és azt mondta fülies. Balás, hogy valamilyen más jellegű együttműködést kéne e, talán kitalálni, ez nem hangzott el egyértelműen, de a feltételes mód és az, hogy ezen el kell gondolkodni, igen, miközben ő maga is képviselőjelölté vált, ő nem miniszterelnök jelölt, ő jelölt. Azt kérdezem tőled, hogy te ezzel tisztában voltál-e, és ha nem voltál vele tisztában, mármint, hogy ez elhangzott, akkor ennek tulajdonítasz-e bármilyen jelentőséget? Hát akkor kezdjük onnan, hogyha ez a közfejlesztések tanácsa ebben a formájban megszűnne, ezt a budapestiek nem vennék részt. És ez most nem a pozitív megjegyzésem, hanem a negatív megjegyzésem. Tehát ez az első pillanatok kezdve egyfajta szépségpastonként szolgált, hogy elfedje, hogy mennyire rosszul bánik a kormányzat a budapesti. Jó, és ezt Alos Istvánnál találták, Én és ezt ez, kérdezem tőled, drága És Csaba. már Alos István idején is arról szolgált, hogy elfedjék az igazságot és úgy csináljanak, mint a formányt érdekel. Én nem biztos, biztos ér, hogy feltétlenül vitatkozom vele, de azt árul el nekem, aztán folytathatod, nem fogom beléd folytani a szót, csak azt kérdezem tőled, mert most van az útilágozás, hogy akkor ebben miért ment bele a főpolgármester. Hát annak idején mi ebben a formában nem támogattuk ennek a közfejlesztési tanársában. De mégis részt vettetek benne. Ja, értem. E, nyilvánvalóan egy, egy, egy politikus nem tehet más, mint az utolsó utáni pillanatig próbál a tárgyalattalnám maradni, a városa érdekében, jelen esetben Budapest érdekében. Tehát a, a mindenkori főpolgármesternek kutya kötelessége, ahány ilyen tárgyalattal csak van az országban, annál ott lenni. Ez a felelőssége. De most, ha tárgyszerűek akarunk lenni, márpedig legyünk tárgyszerűek a fűresi kijelentés után, ez a közfejlesztési tanács nem tölti be azt a szerepét, amire legalább a preambuluma szerint létrejött, hogy a főváros és a kormány a fővárost érintő közös fejlesztésekről, érdemben tárgyaljon. A kormány közli, hogy egyébként most stadiont épít, nem metrót, és akkor a tanácson ezt meg lehetett vitatni aztán építették a stadiont, és nem a metrót. Tehát ebben a úgy tetszik csendőrpercúban nagy lehetőség eddig nem volt. Az, hogy változott a főváros politikai vezetés és Karácsony Gyergélet Budapest polgármestere, ennek lesz egy elvi ereje, de kormányzati rossz szándékot sajnos ez nem változtatta meg, úgyhogy Ürés Galásznak a kijelentése nem ért, nem oszt és nem szoroz, mert sajnálatos módon a közfejlesztési tanács nem tölti be a szerepét. De azért mondom, hogy mégsem szüntetném meg, magam részéről, mert jövőre, amikor kormányváltás bekövetkezik, a mai számítások szerint, akkor ez a egy tanácsa, a korábbi biztos emlékezni fog erre a fogalomra, a közmunkák tanácsa. Igen, ez a mai látható Budapestet valójában megépítette Andrási utastól, körutastól és ezer, ezer, ezer az a beruházásoknak a sora, ami ebből jött létre. Ez egy normális kormány esetében, amit tényleg együttműködőként és partnerként tekint a fővárosa, ez lehet egy hasznos egyeztető fórum. Én arra számítok, hogy ez fog válni, de ha hogy a mai egyébként még a választások is visszalévő 10 hónapban, Számíthatunk-e arra, hogy ott érdemi párbeszéd, bármi értelmezve döntés születne? Én őszintén ebben Oké, nem vagyok, van, te. De azért ne felejtsük a magyarázatnak azt a részét, hogy ez ahhoz volt alapvetően hozzáfűzve, mint gombhoz a kabát, hogy megváltozott a főpolgármester státuszkója. Jó, hát a kormány státuszkója pedig elég régóta az, hogy a budapesti fejlesztésekben ők a kormányzati projektek fejlesztését értik. Lázda Budai vár eh, kormányzati irodai épületeinek a fejlesztése, a stadion fejlesztése, az atlétikai centrum fejlesztése, a Városliget betonozása, tehát ezek olyan fejlesztések, ami a kormány szempontjából tök jó, mert mit tudom, 1500 milliárdnak is van, 45 százaléka, amit mondjuk úgy, hogy haza lehet minni megfelelő számbázás esetén és kevésbé tartalmazza azokat a projekteket, ami a város számára fontos, mert ha mert kicsit e, rúgatkozzunk el a jelen állapottól. Ha van bármely formánynak 1500 milliárdja mondjuk Budapest fejlesztésére, egy normális országban e, a fővárossal közösen a döntenének arról, hogy ezt az 1500-at hogyan költsék el a budapestiek és az ország jobbulása céljából. Ha ez így lenne, akkor arról hogy egy normális országban élünk. De jelen esetben egy közfejlesztések tanácsában egyrebb meghallgathatjuk, hogy a kormánynak ez a szándéka, ez lesz, és hogyha nem teszik akkor is ez lesz. Ha már itt tartunk, akkor azt óhajtod-e kommentálni, hogy a helyreállítási alapforrásaira mondtak nemet akkor, amikor ugye erről a részéről lemondott a kormányzat, ugye Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban azt mondja, az a vád érte a főváros, hogy mi csupán egy SMS-hosszúság anyagot küldtünk a kormánynak arról, hogy mire kívánjuk elkölteni az EU által biztosított reállítási alapból származó forrásokat. Majd később lemondtak 3000 milliárd forintról csak, hogy az önkormányzatokkal ne kelljen tárgyalniuk a felhasználásukról, és ne kelljen elszámolniuk vele. A hát amennyire én emlékszem, az, az SMS hosszúsága vagy, a az, az 120 oldal volt, amennyire én emlékszem pontosan lehet, hogy pár oldalt évedek, és ezt a dokumentációt küldtük el a kormánynak, mint fővárosi javaslatot, ezt tárgyaltuk mi vezetői szinten, ezért, ezért viszonylag sok ismeretre rendelkezett benne, és mi az alapján csoportosítottuk ennek a forrásnak a felhasználását, hogy ez hogyan szolgálja az itt élők jólétét, szociális, infrastruktúrális, tehát fejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi élhetőségi szempontokat figyelembe véve, amelyek úgy tűnik, hogy a kormányzatnak egyáltalán nem pontosak, annyira nem, hogy még a forrásról is lemondana. Egy szerencse van azért a bajba, hogy 2023 ha jól emlékszem, augusztusáig ezeket a forrásokat újra lehet igényelni. Tehát nem vesznek el a jelen kormány visszautasítás alapján, hanem a következő kormánynak ad egy lehetőséget, hogy ezekkel éljen. Úgyhogy mi ezt is fogjuk támni. Teref erről az egyenes beszédben, de a dolog engem azért változatlanul foglalkoztat. Gyénémet Erzsébet írt. Én nem találkoztam, hogyha találkoztam ilyen plakáttal, akkor nekem nem szúrt szemed, ez lehet az én felszínességem. Meggyőződésem, hogy a nők kiszolgáltatottságát erősítő reklámplakátoknak nincs helyük a Budapesti utcákon ezek autóbuszmegállóban elhelyezett sugar kapcsolatos plakátok, és arról volt szó, hogy ezeket hogyan lehet úgy eltüntetni az utcáról, hogy közben a módszerek azok ne legyenek azok, amit egyébként a jelenlegi parlamenti ellenzék felró a kormánypártoknak, és kiderült, hogy azért itt alapvetően morális szempontok vannak, ha jogilag nem tesz eleget ennek e, a, az, aki egyébként ezekkel a felületeken rendelkezik, akkor nehéz lesz ezt az akaratot érvényesíteni. Te erről tudsz, illetve mit gondolsz róla? Most a legújabb kampányát ennek a sugárdis történetekén nem láttam. Pár évvel ezelőtt találkoztam vele, akkor valóban egy kicsit megtökkentő volt, most pedig azt mondanám, hogy azért mégis látok én arra jogi lehetőséget, hogy ezt ezek Alapvetően a parlamenti törvénygyárban kellene erre egy új törvényt írni valamelyik éjszaka, és benyújtani reggelre, ami arról szólna, hogy a prostitúciót semmilyen formában nem lehet összele le Ez nem jogszabály. Mert akárhogy is ez, még ha egy finom és burkolt formájában is, de arra unszol eh, idősebbeket, illetve fiatalabbakat, hogy keressék meg ezen a felületen keresztül egymást, ahol eh, valaki anyagi ellenszolgáltatásért cserébe barátságot eh, nyújt mondjuk egy idősebb férfinek vagy nőnek. Tehát ez, ha úgy tetszik, azért nem más, mint prostitúció. Ezt viszont eh, közfelületi reklámként megjeleníteni, én is azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, de ezt a parlamenti törvénygyárba lehet egy tiltással, szerintem egy korrektiltással. Tehát ahogy a televíziókban vannak karikák, különböző porhatáros besollással, ugyanígy ennek a mintájára ezt az összeletekről ki lehetne tiltani. Nagyon szépen köszönöm a közeműködést. Ahogy ezt szoktam tenni, kérdés nélkül van-e olyan, amit te szükségesnek találnál elmondani, annak időszerűsége vagy fontossága okán? Csak annyit, mert ezt mindenhol megteszem, ahol csak tudom, hogy aki még nem oltatta be magát, ott tegye meg, hogy mielőtt túl legyünk a járványon. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, kellemes hétvégét, szépen. szia. Önök Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét, egy támogatott tartalma beszélgetést hallottak. 061 -168 először. 061 hat egy, kilenc, száz tizenegy, másodszor. <tűz> Igen, egyfolytában arról írnak, hogy a telefonálók és az én hangom, azok nincsenek, ezt csak mondom, András, Va, igen. hogy állítólag nincs szinkronban az én hangom, meg a telefonálók, ebben én nem tudok mit kezdeni, de mindenki ezt mondja? Rajta vannak. Tehát tudunk róla, kezeljük, egyelőre eddig sikerült eljutnunk. Ha belegondolnak abba, hogy hányszor volt műszaki hiba okán, hogy elmaradtak egy Jancsi, ez ahhoz képest részletkérdés. Én 9 óra 3-ig maradok, mert az 12. Most 9 óra 1 perc van, önökön múlik, hogy lesz-e szöveg az enyémen kívül. Én elköszönök. Döröpontfialajanoskukat.com 9 óra 3 perckor lehúzom a rólót. itt. Addig pedig látványosan hallgatni fogok. Ha szeretnének velem. Kapcsolatba kerülni, akkor hívják fel a 061 911 168-as telefonszámot, már nincs nagyon sok időre, 9 óra 2 percem. Annak idején azt mondták, hogy nem lesz színsavasatérni műsor előtt. Mennyi mindent mondtok. Egy ember még felhívhatna. Nem tudom mivel kapcsolatban, de ha nem küldel az anyámba, akkor végül is nevelem köszönjenek el. De már 9 óra három van. You igen, Horváth Péter vagyok. nem tudom, megkapni, a küzdenek Meg. egy képet egy pólóról? Mondtad, hogy fiatalok kapok foglalkozni, és ez volt ez a fiatal műhely régen. Igen, Igen. Ez volt tíz éve lett. Tudt ezekről valamit ezek a fiatalok, hogy mi lett velük? a Brenyó Jógyi Mertem talán feloszt egy képet. Ke, keveset. Keveset. Keveset, hogy ő, mi ő, lett ebből a műhelyből. Azok, akik, akik lesznek, ők nem a tanítványaim, elmeséltem a körülményt, ami összehozott bennünket. Jó reggelt! Jó reggelt, de most foglalt, úgyhogy akkor... De nem foglalt, hát hogy lehetne foglalt, ha velem beszél? Jó, bocsánatot kérek. A figyela úrnak szerettem volna segíteni, hogy miért kapta oda a súlyadó ö, cetét. Na, mondja. Ö, azért, mert a tartózkodási helye ott van. De nincs ott a tartózkodási helyem, azt mondja. De idéglenes lakás az annyit jelent. Uh -huh. Egyébként, mert az én lányom ugyanebben a cipőben járt, és ide küldték a tartózkodási helyére. Uh -huh. Köszönöm szépen, én csak segíteni akartam. De maximálisan segített, csak ebből is látszik, ugye, mert ez nálam egy ilyen izé, egy ilyen papír, mert azért a zuglóban tartózkodásom és a hegyvidéken való tartózkodásom arányai tekintve inkább 9-1, mint 8 2. De jó, kaptam, befizettem bárki más, mert közben valaki még telefonált. Nem szeretném, ha emiatt rosszul aludnának, hogy nem sikerült beszélgetnünk. De vagy valami fontos dolgot el akartak mondani, egyáltalán nem beszélgetni, hanem azt mondják, hogy nagy Izidornak azt üzenik, hogy szívküldi szívnek szívesen. akkor már nem nagyon fog húzni az időt.